Volt egy beszélgetés Donát Lászlóval, amely után Köves Lombó jelezte, hogy ő szívesen kitérne mind arra, ami abban a műsorban bele, illetve az általa vezetett egyházzal kapcsolatos, úgyhogy mielőtt még én bármit kérdeznék, az vetődik fel, hogy mi volt az, ami a te figyelmedet felkeltette, és szándékosan nem azt kérdeztem, hogy mi sérelmes, hiszen egyáltalán biztos, hogy sérelmes, de ez derüljön ki abból, amit te mondasz. Hát mindenek előtt, nagyon hálás ez a beszélgetés létrejött, és az mondom, most nem csalódtam, sem Fiala Jánosban, sem Donát Lászlóban, mert általában ez gyakran előfordul, hogy valaki valamilyen a nyilvánossági térben tesz valamilyen uh, dehonestárok jelentést valaki másról, vagy valamilyen más közösségről, és aztán amikor megkérik, hogy ezt szemtől szembe beszéljék meg, akkor általában visszavonulót szoktak fújni, úgyhogy nagyon örülök, hogy most Laci itt van, és, enne, és annak pedig különös, hogy János is vállaltad ezt a beszélgetést. Szerintem ebben a beszélgetésben nem az a kérdés, vagy nem az a fő kérdés, hogy én, én rám vagy az én közösségemre milyen dehonestárok jelentések uh, Ez is ezek is nagyon érdekesek tudnak lenni hanem maga az, hogy az egész beszélgetés tulajdonképpen, ez a 40-50 perc, ami lehet, hogy van, kevesebb volt, az annak kevesebb. a témának a, a körüljárásával folyt, hogy az egyház és a egyházi vezetők és egyházfiak kapcsolata a politikával, a, a politikai hatalommal, és itt tovább, és itt tovább. És ebben volt Danász Lászlónak egy nagyon fontos kielentés, ami arról szólt, hogy hát itt a legnagyobb probléma a maszatolás. Igen. Hát és nekem az... az volt furcsa, hogy mi az oka annak, hogy amikor arról van szó, hogy, hogy, hogy Donát László beáll abba a, a hisztéria rohamban, benne Köveslómot uh, intellektuálisan szegénynek, uh, uh, pórázon tartott ebnek, és hasonlóknak tartják, akkor ezeket szó szóval szerintem most direkt kimásoltam a műsorból, uh, ezeket uh, ő is ugyanígy fúja. És kinevezett akkor... téged Kálebnek? Te. Már tartott ebnek? Így van. Mikor? Ebben a műsorban, vagy mindjárt felolvasom neked, hogy, hogy, hogy emlékeztesselek rá. Tehát, hogy akkor, akkor, ugye ezen én annyira nem lepődtem meg, de azon meglepődtem, hogy a saját véleményét László vagy Laci és nem értettem, nem, nem vállalta föl, és hogy mire gondolok konkrét, ezt elmondtam a Jánosnak is a telefonban, és nem, hogy nem leszek túl hosszú, csak ezt mindenképp el szeretném mondani. Az én édesapám, aki nagyjából a te kortársad, és aki amúgy egy tipikus, asszimiláns zsidó családnak a sarja, maga is tizenéves volt, amikor megtudta, hogy zsidó valláshoz nem sok köze van. Akkor én fiatal voltam a 90-es években, akkor emlékszem, hogy gyakran emlegette, hogy mekkora csalódás Donát László, mert a 90 esek elején mindig azt mondta, hogy egyházfiak ne vegyenek részt a politikában, és majd egyszer csak 1994-ben megjelent a Magyar Szocialista Párt pacsoraiban az országgyűlésben. És én erre emlékeztem, mint tizenéves ember a közélet iránt érdeklődő, még ha csak visszafogott és érdeklődő fiatalember, hogy az édesapám mindig ezt mondta. És hogyha talán emlékszel, Laci, akkor 2010 tavaszán nyarán, nem sokkal a, a választások után, voltál olyan kedves, hogy engem és két barátomat körbevezettél a Csillaghegyi idős, a, a idős otthonotokban, Sarkadi Sándor, alatt, hogyha emlékszel, az édesanyja ott volt nálatok, és volt még egy barátom, csulai Attila, nagyon kevesen végigvezettél, és akkor hát én tulajdonképpen először voltam veled ilyen hosszabb ö, ö, ö, beszélge beszélgetési ö, szituációban, és akkor vettem magamnak a bátorságot, és megkérdeztem tőled, hogy elmeséltem neked ezt a történetet, és megkérdeztem tőled, hogy akkor mégis ezt te magadban hogyan rendeszked el, hogy ö, ezt, ezt a viszananciát. És erre azt mondtad, hogy megálltál egy perc, és nekem nagyon tetszett az, hogy Slomo az apukádnak teljesen igazad van, de értsd meg, hogy ö, hogy, hogy nekem nem volt más választásom, mert nekem volt egy kitűzött életcélom, hogy legyen egy ilyen idős otthonom, vagy egy ilyen idős otthona, és tudtam, hogy a, a jelenlegi politikai helyzetben, vagy hatalmi helyzetben, én ezt nem tudom másképp elérni, mint hogy fölvállalom a magyar szocialista párt képviselőségét. És nekem akkor azt kell mondjam, hogy ez egy reveláció volt. Hozzáteszem, hogy ebből a szempontból aszimmetrikus ez a mostani beszélgetés, mert még te engem azzal vádoltál ebben a egy héttel vagy két héttelzeti beszélgetésben, hogy én a politikai karrieremet építem, és valamilyen javaknak az érdekében én föláldozom az erkölcsömet, és nem emlékszem arra, hogy mi az a tíz parancsolat, addig a tényekhez hozzátartozik, hogy én soha nem voltam, és nem is leszek terveim szerint ilyen politikai pártnak sem tagja, sem képviselője, de viszont 16 éven át, hogyha jól emlékszem, az voltál, és én ezt számomra elfogadhatód, nekem ezzel annak én mondjuk nem lennék az, de számra elfogadható, mert azt gondolom, hogy mindenki meghozza a maga erkölcsi döntéseit a saját élethelyzetében, a saját körülményét, ő a legjobban ismerve, de azt nem értem, hogy, hogy ezt a logikát, amit nekem olyan revalatíve ne felfedtél ebben a magánbeszélgetésben, ezt, ezt most miért nem vállalott fel? Egy másodperc tőlelem még a válasz előtt, akkor idéznék a zsidó.comról, ahol azt mondtad már, mint Köves Lomó, vannak, akik a konkrét pártpolitizálásig is elmentek ennek érdekében, mint például az áldott emlékű rajtamás Tamás Donát László, vagy Iványi Gábor ugye erre reagált, akkor Donát László, aki konkrét pártpolitikában vállaltak részt egy adott történelmi időszakban, én ezt ma, és lehet, hogy annak idején is határ átlépésnek tartottam volna, ugyanakkor lokális szinten, ha az MSZP és a Fidesz példanérklő összefogásával létrejött egy a belvárosi zsidó hitéletet és kulturális életet támogató környezet, akkor szerintem nem tehetjük meg, hogy ez ne kapjon elismerést, és ezzel kapcsolatban akkor egyebek közt azt mondtad te, Donát László, <kül> hogy a politizálás normája számodra a bibói értelemben vett politizálás, amely nem teszi lehetővé, hogy valaki pórázol lévő ebb legyen. Hát ez Igen. Mi sok minden Bocsánat, egy fél mondat uh, erejéig azért. Hogy reagáljak arra, amit említettél? Mert néhány ponton történetileg nem stimmel. Amit uh, muszáj helyre rakni akkor is, hogyha évtizedek teltek el. Az első uh, édesapád abban jól emlékezett, hogy én rendkívül távolságtartó voltam világéletemben ismert okoknál fogva a politikától vagy a politikával, ezzel együtt, amikor 1992-ben a közismert augusztusban megjelent csurka dolgozatot követően, egy évvel azután, hogy a Csóri Sándor a nappali holgya megjelent, és nyilvánvalóvá lett, hogy a Magyarország zsidósággal szemben jelentős politikai erők mozdulnak meg, és próbálnak hangulatot kelteni, elvállaltam, hogy a demokratikus karta tüntetésén szeptember végén 25-én megszólaljak. Ezt követően egy hónappal e, Gönc Árpádot kifütyülték, e, amikor is Boros Péter volt a belügyminiszter, aki nem utól, aki legutoljára azzal tette magát e, ismét közeleti tárgyá vagy témává, hogy fel akart szólalni a horti emlékezetére az 5. kerülenben rendezendő katolikus requiemen. E, ez volt az a motiváció, amivel én 93. tavaszán igent mondtam az MSP kérésére, hogy legyek képviselő jelölt-jelölt, és ezt valóban a harmadik kerület, akkori négyes számú választókerületben négyszer ismételtem, meg mind a négyszer egyéni képviselője voltam a Békás megyeren egyen római fürdön élő polgároknak, aki Tényszerűen az MSP pacsoraiban ült. De ez hozzátartozik, hogy egyetlen egy olyan Fideszes vagy KDMP politikus nem ismerek, aki egymaga szembe helyezkedett volna egy kardinális kérdésben, mégpedig az egyházak finanszírozásáról szóló 6 plusz 1-es törvénycsomagnál a szentszéki megállapodásról és szavazott volna nemmel 207 frakciótársával szemben. Soha semmiféle direktívát nem törtem el magam fölött a szentírás tekintélyén kívül. Nogtatszó, a teljes is megkockáztatom, hogy a szentírás tekintélye abszolút és megkérdőlezhetetlen. Sőt, azt is állítom, hogy mindaz a tevékenység, amit a 90-es évek elején a vasári pálutcában elkezdtél, és a vágyszer elmentem, majd <coughs> merezről nem tettél említést. Behívta a az országgyűlés felsőházi terme előtti dohányszóba, kifejezetten demonstratív célnal, hogy megmutassam az ott. Kibejáró képviselőknek, hogy létezik egy másfajta sítóság is, nem csak az, amely a Masi Hisz címe és, és neve alatt fut. És úgy gondolom, mind a mai napig, hogy mindenféle alternatív közösség létszámától, erejétől függetlenül méltó arra, amennyiben Isten országát próbálja valamiképpen terjeszteni, meg, elősegíteni a földön, hogy támogatást kapjon, legalább annyiban, amennyiben a többség igényt formál valamilyen fajta társadalmi elismertségre, vagy megismerésre. És végül a harmadik tény, hogy a szeretetház megépítése egy nagyon kései történet. Én először földet kértem, és kaptam a kisajátított, elvett, csillaghegyi, parókia mellett álló föld miatt és okán, a ahol lehetetlenné vált a hitélet folytatása, eredetileg csak templomot és gyülekezeti házat szerettem volna építeni. Amikor kiderült, hogy a föld nagyobb annál, mint ami a célinkat szolgálná, akkor lapodást, nem csendmenegrimentet, hanem szerződést Ö Demszki Gábor által vezetett Fővárosi Önkormányzattal, hogy valamikor ha megépültünk a közösség a nagyobb társadalom érdekében hozunk létre intézményt. Amikor te bejártod velem együtt a megyeren fölépített Gaudiopolis Szeretetházat fölvetetted nekem hogy valami hasonlót szeretnél te is létrehozni, mi több kéred a segítségedet abban, a segítségemet abban, hogy ez segíts. És akkor kerekperec megmondtam neked, én egy templomot építettem, egy házat, nem akarok semmi többet már építeni. Ha tudok valami segíteni, szívesen segítek, ez 2010-11 körül volt valóban. Miután megmutattad nekem a egykori klasszicista ubudai zsinagógában akkor folyó munkálatokat, és, és ezzel e, e, egymás látóztere elől kikerültünk. Én ott maradtam, ahol voltam, és azt sem amit csináltam 30 éve, idén lesz 30 éve, hogy ennek az egyházközségnek nem egyházféja vagyok, hanem lelkésze, és valószínűleg a néhány év, ami még hátra van az életemből, ott is fog telni, se politikai, se egyházpolitikai ambícióim nincsenek, ellenben ahhoz ragaszkodom, hogy a, a fehéret fehérnek, a feketét feketének mondjuk. És igenis az a véleményem, hogy az a szórólap, amelyet az én első kerületben lakó fiam postoládájába is bedobtak, az, az nem egyszerűen egyfajta, mondjuk így a zsidóság 5. előtti belső a belvárosban élő zsidóság békéjét nyugalmát szolgáló ima vagy sóhaj hanem az egy egyértelmű kategórikus köszönet és, és valamilyen fajta Politikai állásfoglalás. Én tőlem sem az MSP, sem az SDS, sem senki más soha politikai állásfoglalást nem kért. Nem is kapott. Ha kapott, kritikát kapott. A különféle ilyen-olyan dolgaiért, beleértve azt, hogy amikor Havasszonya a HVG-ben velekisztett interjúban ellenforradalomnak minősítette 56-ot, akkor mi Csimrével együtt kezdeményeztünk rendkívüli frakcióülést az akkori msp ben és kértük, hogy tegye nyilvánvalóvá ez a frakció, hogy hogyan is viszonyul 1956-hoz. <gül> és igaz, az utolsó megjegyzés a kutya és a póráz, ez lingvistikai szempontból kicsit más. Ez egy hasonlat volt, amit én mondtam, és a hasonlatot változatlanul tartom. hiszen abban az esetben, hogyha a szabadság téren fölállított a Fidesz egyik retteneteként nyilvánvalóvá tett és lett emlékmű, mi soha nem találkoztunk. Én legalább 8-10 alkalommal az ottani civilek kérésére elmentem Iványi Gáborral és másokkal, és nyilvánvalóvá tettem, hogy ez az emlékmű hamisítás, hazugság, meggyalázása mindannak, amilyen tudatba én fölnőttem, amilyen az én emlékezetem. Egyúttal fajta provokáció, amelyet politikailag érteni vélek a szovjet emlékműtől néhány száz méterre, e, ugyanakkor gazságnak tartom. Ugyancsak nem hallottam egyetlen egy szót sem tőled a tekintetben, hogy a a állam által Józsefvárosi pályaudvaron fölépített és mind a mai napi kísértett díszletként ott álló holokausztmúzeum vagy, vagy soha emlékhely, nem tudom minek fogják majd nevezni, amelyel kapcsolatban Schmidt Mária előjogait hangoztatva programot kiállítási tervet készített, amelyet a Heizler András vezette mazis, nem fogadott el, és ennek következtében nem jött létre ez a kiállítás és emlékhely, hogy erről ö, ö, milyen fajta véleménye van az általad vezetett emiknek. Az, amit ö, a szórólapon ö, olvasni lehet, a szintiszta adoráció arról, hogy béke, nyugalom és boldogság lengi be a tájat. Egy olyan ö, képviselő jóvoltából, aki számára az a propaganda, az az agitáció, amelyel Soros Györgyöt, Brüsszelt, a menekülteket, ez a kormányzat 2015-től folyamatosan nyomasztja, részesítette, ez számomra bizony póráz. Mm -hmm. Jó, akkor nem, nem tudom, re reagálhatok-e Soros-ra? hogy Jánosnak az egész feladat, amely. Hát először is nagyon jó esik, hogy nem van kétségbe a szentírás abszolútomát az én tekintetemben, csak az be az előző beszélgetésben eléggé kétségbe mondtam, hogy azt mondtad, hogy, hogy én behatárol picin politikai érdekek és emberi eszköz, emberi önzés eszközévé is irányítom a kőtáblákat, úgyhogy ez most mindenképp jó esik, hogy ezt megerősítette, de ez, hogy ez egy partikuláris kérdés. Ugye, hogy nem biztos, hogy érdemes mondjuk a, a jó magam és a te politikai aktivitásodat egy mérlegen mérni, de most azt mondod, hogy az, hogy egy egy e, szerencsétlen e, szórólapon való megjelenés, aminek majd a hátteréről mindjárt beszéljünk egy percet, és a tett 16 éven keresztüli e, parlamenti képviselősséget közül a szórólapon való megjelenés az egy e, erősebb politikai partipi, partipi, participáció, nem tudok kimondani, igen, közreműködés, mint az, hogy valaki 16 éven keresztül egy e, olyan pártnak a a képviselője, aki a, amely párban amúgy együttül azzal a horgyulával, akiről azt nyilatkozta, már te azt nyilatkoztat korábban semmilyen közös platform nincs hon és semmilyen kompromisszumot nem kötvele, de azért mégiscsak csak egy egy beültél vele, és ő, ő, úgy, aztán abban a ugyanezekben a pacsorok ülve, mondtad azt 2006 környékén, hogy a politika és az erkölcs nem sok nem sok köze, a politikán és az erkölcsnek nem sok köze van egymáshoz, és ezért a 2006-os eseményeknél nem nagyon lehet felelősségre vonni a akkori kormányzó politikai pártot. De most ezekben mind részesebben is belemeltünk, de beszéljünk akkor a szórólapról, Ugye a szórólap nem a szórólappal kezdődik, hanem azzal kezdődik, hogy ez nemiknek 2005 óta Steiner Pál, akkor szocialista országgyűlési, országgyűlési képviselő és polgármester jó távol. az ötödik előbb megnyílt az első zsinagóga egy önkormányzati ingatlanban. És ez a zsinagóga és az a tény, hogy ez az ingatlan továbbra is véleti viszonyban maradhat az emichel, ez megerősítése került azóta minden polgármester és minden helyi, minden helyi polgármester és helyi országgyűlési képviselő részéről. Ez a országgyűlési képviselő jelölt, aki nálam megjelent, és bejelentkezett, érdeklődött a központ aktivitása iránt, már lokális szinten, és azt mondta, hogy ha őt megválasztják, akkor ő továbbra és ezt egy fontos dolognak tartja, majd én ezt konfirmáltam, és ez valóban szerencsétlenül megjelent mondjuk egy szórolapon, amit amúgy az én hibámból valószínűleg nem gondoltam végig, vagy nem tudatosult bennem, hogy mire adom az áldásomat, azt én nem tartom egy politikai participációnak, én azt annak tartom, hogy én nekem, mint rabbinak, kötelezettségem és kötelességem a saját közösségem ügyeiben fellépnem, és a saját közösségem ügyeiben a közös pontot mindenkivel megtalálni. De ha már megemlítetted az emléke, a, a, a szabadságtéri emlékművet és a Sorsok házát, Ugye azt mondtad, hogy 2010 környékén elváltak útjaink, Hát ezt tény kérdés, most beszélgettünk először e, azóta, de te nagyon határozott kijelentéseket teszel rólam és arról, hogy én mi, mi, miről mit gondolok. E, érdemes ezeknek utána nézni, mert például, ha megnézed, hogy én mit gondolok a Szabadságtéri Emlékműről, akkor számtalan olyan publikációmat, nyilatkozatomat olvashatod, ami arról szól, hogy én ezt az emlékművet, ezt, ezt egy szörmedvénynek tartom, mind esztétikailag, mind pedig politikai, mind nemzettudati, mind emlékezett politikai szempontból. Örömmel hallom. Nagyon örülök, hogy örömmel hallod. És, És miért nem voltál egyszer sem ott? Ezt is el fogom mondani. És ugyanúgy, ahogy akkor, ezt most is elmondom, hogy én azt gondolom, mert ez is rész, fontos része a véleményemnek, hogy az ilyen jellegű, az egész magyar nemzeti identitást befolyásoló, úgynevezett emlékezet politikai ügyekkel kapcsolatban, melyik alapvetően se nem történelmi, se nem pedig erkölcs, erkölcs filozófiai kérdések, hanem különböző irritációknak a politikai egymásra való gerjesztése ebben az ügyben, amely ügyekben általában a zsidóság, a magyar zsidóság nagyon erősen érintve van, nem szerencsés, hogyha a magyar zsidóság az, ami a nyilvánosságban a front áll ezeknek a konfrontációknak. És miért nem szerencsés? Azért, mert sem az ügy szempontjából nem szerencsés, mert akkor az egész ügy ledegradálódik a zsidók és a magyarok konfliktusára, ahogy sajnos ez megtörtént ebben a... Ebben a e, e, nincsenek zsidók és magyarok. Hát én tudom, hogy nincsenek zsidók és magyarok, de a politikai Ezeket. kommunikációban e, e, ezért degra, degradálják ezt az ügyet egyrészt, már nem tiltakozol ezzel szemben. Micratálja is. Még végig. Van, a nyilvánosság az úgy működik, hogy, hogy különböző szerepjátékokat e, kényszerítenek rá az emberre, és hogyha a, a, a, a, a, a, a, magyar zsid, a hivatalos magyar zsidóságnak e bármelyik képviselője frontonálába áll ezeknek a, a, a konfliktusoknak, akkor ez egy nagyon jó eszköz arról, hogy ez el lehessen téríteni magáról a vitáról. Ez a vita ugyanis nem a magyar zsidóság jó érzéséről és méltóságáról szól, hanem arról szól, hogy a magyar nemzettudatban, tudatban, úgy általában milyen szerepe van a felelősségvállalásnak. És ez az általános magyar társadalmi mentálhigiéniás állapotok szempontjából fontos, és nem nekem fontos. Nekem fontos, mert a nagyszüleimet már a horti rendszerben kiszorították, mind a felsőoktatásban felső való részvételből, mind a aztán megfosztották őket a tulajdonuktól, és mind pedig aztán vonatra tették őket, hogy az élettől is megfoszt, megfoszták őket. Nem nekem fontos, nem az én nem lesznek, nem, nem az a lényeg, hogy az én mindennapjaim szebbek lesznek, vagy sem, hanem az a kérdés, hogy a magyar társadalom hogy fog magára tekinteni. És ebben, amellett, hogy én elmondom határozottan a kritikámat, nem gondolom, hogy nekem a, a köztéri tüntetéseken kéne részt vennem. És akkor térjünk rá a harmadik dologra, ez pedig a háza. Te láttad a házának a. A tartalmát? Hmm. Nem. Én igen. És ezért nem véletlenül, hogy nem szólaltam fel ellenem, mert amit én láttam, abban semmilyen kritikát nem, abban se, azzal kapcsán semmilyen kritikát nem tudok megfogalmazni. A Sorsokháza az tipikusan az a, a, a, a, a hisztéria, amit úgy keltettek és keltenek, hogy ott magáról a témáról nem volt szó. Őszintén megmondom, hogy amikor ez az egész Sorsokháza ügy ö, először fölmerült, 2013-ban a parlament vadásztermében, ahol egyszer csak megjelent Lázár János Baján, Schmidt Mária is bejelentették, hogy 7 milliárd forintból ö, egy új ö, holokauszt ö, ö, ö, múzeum fog épülni, akkor nekem volt egy rossz érzésem, azt azt el is mondtam, és e, jelesül elmondtam azt, hogy általában egy holokauszt múzeum olyan sok érzékeny kérdést éri, amit érdemes lenne nem másfél év alatt Kész helyzetben elkészíteni, hanem egy társadalmi konszenzusban létrehozni. De abban a pillanatban jeleztem azt is, hogy én egy, egyet hátralépek, mert tudom, hogy mi fog ebből következni. Mit következett ebből? Egy óriási ö, ö, közpolitikai hisztéria, és aztán körülbelül két évvel később, amikor ez a hisztéria kicsit lenyugodott, akkor mit már egyszer fölhívott, hogy lennék -e olyan kedves eljönni és megnézni azt a kiállítási koncepciót, amit ő ugyan korábban megmutatott a mazsihisz képviselőinek és az AGC képviselőinek és táv, és táványosítás. Mondtam, hogy jó, persze, eljövök. Megnéztem, és tulajdonképpen mi, miről szól ez a, ez a koncepció, amit ő nekem megmutatott, hogy 1938-tól 1948-ig mutatja be azt, hogy egy magyar zsidó gyerek hogyan vonul végig ezen a tíz éven, ezt hogy mondjam, mondjuk az én ízlésem egy kicsit bastikusan mutatja be, de az, mert egy kicsit olyan Disney World eszközöket is felhasznál, de az egész arra van felépítve, hogy személyes életinterjúk olyan holokausztúl élőkkel, akik gyerekek voltak akkor, kezdve a zsidó törvényekkel 1938-ban, és aztán 1948-49-ben a kommunista hatalom átvételi. Én ebben az anyagban, ha ez úgy jelenik meg, semmilyen kivetni valót nem találok, és megmondom, miért nem. Azért nem, mert azt gondolom, hogyha valaki a magyar középiskolások közül még vezetnek azon az 50 perces kiállításon, akkor egy dolog biztos, amúgy a magyar középiskolásoknak fogalmuk nincs arról, hogy mi ez a holokauszt, de egy dolog biztos, hogy ha ezt megnéznék ezt a kiállítást, akkor nem, nem lennének levők azokra a, a baromságokra, eh, hogy a gurucinfos uh, uh, holokauszt uh, tagadásokra, amelyek arról szólnak, hogy a Auschwitz az egy nyári táborozás volt. És én azért ezért azt gondolom, és most is ezt gondolom, és ezt is mondom, hogy kár, hogy ebből a dologból nem lett semmi, maradt egy politikai ügy, és én hív vagyok annak, hogy a dolgokról magukról tartalmukban beszéljünk, és ne pedig, uh, ne pedig a hisztériának uh, uh, legyünk a kiszolgálói. Ebben teljesen egyetértünk. Azzal együtt, hogy Schmidt Mária letette a történelemről alkotott véleménye tárgyi bizonyítékát a terrorházában, én alig ha gondolom, hogy ugyanettől az embertől lényegileg más minőségű, akár szakmai, akár esztikai szempontból más minőségű kikerülhet. de ez valójában... Azt gondolom, hogy legyen a magyar zsidóságnak, a zsidóság emlékezetpolitikának versus az aktuális magyar kormányzatnak a problémája. Én egyetlen egyet említek még egyszer. Az, hogy kinek milyen az érzékenysége, ahány zsidó annyi. Ahány magyar, annyi, ahány evangélikus, annyi férfi vagy nő gyermek és egyéb. Mindenkinek az érzékenységét nagyon komolyan kell venni, azt akceptálni kell. Ha vannak olyan emberek, akik számára az emeti szabadság téri a ezt a szót használhat. Elviselhetetlen. Akikkel egyébként valamilyen fajta mondjuk spirituális vagy lelkipásztori felelősség összeköt, akkor is oda kell menni, akkor is vállalni kell velük, ha kell némán az együttérzést, ha egyéb iránt, egyéb dolgokba különbözőek vagytok. Erre próbáltam neked példát mutatni a 90-es évek végén, amikor azt mondtam, hogy a parlamentbe tessék bejönni és vállalni azt velem együtt, hogy én bizony fekete ruhába öltözött, szakállú, pajeszos emberekkel is szóba állok. Félértés ne a... az ne, ne, ne, más, ne, más, más ne vágj bele a most én kérlek, csak azért egy fél mondat és vége. Uh -huh. Tehát azt gondolom, hogy én ugyanazt a mércét alkalmazom saját magam számmal és a te számodra, míg te megpróbálsz engem valamilyen politikai kreczlibe bele e, e, nyúvasztani, attól teljesen függetlenül, hogy milyen történelmi felelőssége van. Az én tevékenységemnek, a szociális tevékenységemnek, nem tudom, a politikai tevékenységemnek, amelyek pont úgy különbözőek, mint a te esetedben. Én hajlandó vagyok mindékről külön-külön is beszélni, és nyilvánvalóvá tenni, hogy nekünk különféle útjaink vannak. Más a te utad, más az én utam. Egyetlen egyet azonban, ha már politikával kezdtük, végezetül hagyd mondjak. Én, amióta az eszemet tudom, a kis nem tagságomtól fogva, a mostani helyzetig, mint egy. 50 évet átívelően. A politikával kapcsolatban mindig gyanakú voltam. És mindig is azt állítottam, hogy lehet időnként jóra használni, de ahhoz egy olyan moralitás szükséges, politikai moralitás, és ezért hivatkoztam. A fialával való korábbi beszélgetés kapcsán bíborra, amelyik e, ezt kiköti önmaga számára, ezt a fajta normát vagy mércét, kiváltképpen akkor, hogyha az illető, mint pastorális személy, mint lelkivezető, Tőlem akár fésna is lehet, buddhista, sőt muszlim. Vállalja, hogy a közösségét bizony egy nagyobb távlatba, vagy, vagy, vagy történ, a, a, a közvetlen történnél, milyen igazságok segítségével próbálja terelni. De van itt ö, még késlág volt az egyik Horgyula személye volt, a másik pedig a 2006-os események, ahol szemben lett állítva politika és morál. Hongyula esetében a dolog sokkal megrendítőbb, hiszen Hongyula azok közé tartozott, akivel a 93-as, 93 végi megismerkedésemkor az legelső beszélgetésben nyilvánvalóvá tettük egymás számára, hogy bármilyen fajta, együttműködésünk soha nem fogja azt jelenteni, hogy a történelem által kettőnk között lévő betemethetetlen árkot át akarnánk lépni. Ezt mind a ketten betartottuk. Egy ponton hondjula mondjuk így nem csak bölcs, de tisztességes embernek is bizonyult, amikor 1999 egy késő őszi napján összefutottunk a parlament folyosóján és halkan, de mégis egyértelműen közölte velem, hogy Laci, az egyházi törvényt illetően neked volt igazad. Már a szentszéki megállapodással szembeni merevés engesztetően tiltakozásomat illetően. Eh, hongyulával kapcsolatban eh, semmifajta eh, eh, utólagos neheztelésem vagy, vagy kérdésem sincsen. Sokakkal szemben van. Eh, eh, akikről érdemes lehet majd egyszer beszélni. Azt hiszem, hogy ennek a műsornak és ennek a szituációnak ez most túlfeszíteni feszíteni a keretet. A 2006 morális politika. A 2006-tal kapcsolatban egy nagyon bizarr képet kell az én eh, eh, kedves Rabbi barátommal eh, megosztanom. Nem ott kezdődött a történet. A történet ott kezdődött, hogy 1009, eh, 2006. Október 23-án amikor négy különböző helyszínen kellett megemlékeznem, és utoljára a Hősök terén részt vennem eh, Kosári akadémikus apám egykori cellatársa és jó barátja jobbján az emlékmi fölavatásán, akkor az úgynevezett motorosok motorszugása közepette a hat évet börtönben töltött történész belém kapaszkodva közölte, hogy ezt is ki fogjuk bírni. Ezt követően én hazamentem Békás megyere, és a parókiám kapujába 30-40 rendkívül ingerült és indulatos nevezük választópolgárnak fogadott. A fiam meg is kérdezte, hogy megbirkózom-e ezzel a történettel. Én ott maradtam kín, mondtam, mindenki menjen be az emberekkel, és mint egy félúrás beszélgetésre megpróbáltam velük megértetni mindazt, ami számomra 56 56 emlékezette, és, és azt, ami a politikai történés, a, csak az aznapi politikai történés számoló jelentése sikerült. Ezt követően ugyancsak ebben a térben, már mint lokális térben, nem sokkal később, egy azóta Kossuth díjat kapott magyar író egy lakossági fórumon, ahol Senki megint, senki más nem volt némileg, úgy éreztem magam, mint Dániel az oroszlánok vermében, több száz rendkívül ingerült és indulatos honpolgárt hallgatva és vállalva velük a konfrontációt, amikor is ez a derék magyar író letérdepelt előtte, mondván, hogy én egy nagyon tisztességes ember vagyok, összekulcsolta a kezét és Szűz Máriára kért, hogy mondjak le. Ez tartozik ahhoz a világhoz, mert az emlékezetem elég jól működik, amelyben kénytelen voltam némi megrendültséggel tudomásul venni, hogy bár még 90 körül egy sokkal gyorsabb és irgalmasabb társadalom, átalakulást reméltünk sokakkal együtt, ebből ma holnap semmi sem lesz. Mindaz, amit Balogh Zoltán, az akkori Embrogi Bizottság elnöke, valaha jó barátom, az Embrogi Bizottság fölhatalmazását vagy, vagy jogait használva művelt, az számomra semmi más nem volt, mint Fidesz propaganda, aminek, ami azonban ugyanúgy elfette nem előlen, de nagyon sok ember elől eh, annak a rendkívül összetett, súlyos néhány hónapnak a történéseit, eh, beleértve akár a rendőri brutalitást is, eh, amit pedig jó lett volna tisztességgel végbeszélni. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyjából egy olyan 20-25 percünk van még. Jó, hát eh, akkor ha megengeded, ugye csak visszautalva még az általat használt eh, kutya hasonlatra, én nem tudom, tudod, ismered a Talmudnak azt a mondását, hogy kép néha né a doly, kép néha kellett, de lehet, kömény, hogy példabeszédek. Példabeszédek könyvben. A, a, a kutya arc, a, a, a, a, a nemzedék arcai a kutyák arcai, és ugye a kommentárok azt mondják, ez azt jelenti, hogy amikor majd az idők vége, végezettén a messiás eljövetel előtt a, a, a, a közösség vezetői olyanok lesznek, mint a kutyák, akik úgy tetettik magukat, mint hogyha vezetnének, de folyamatosan hátra néznek, hogy még ott jönnek-e mögöttük, és ez egy, egyfajta ellen hasonlat arra, hogy egy közösség vezetőjének miként kell, kell működnie, egy közösség vezetőjének az én értelmezésének. Kicsit én, Egy közösség vezetőjének az én értelmezésemben és az én hitem szerint ú, úgy kell működnie, hogy a saját közösségének a, és úgy általában az embereknek az érzekénységét figyelembe véve, azért nem feltétlenül a, az ő ö, ö, ö, általuk másképp fogalmazott, az ő érzékenységet figyelme mégis mégiscsak vezeti a közösséget és egyfajta irányt mutat, és az iránymutatás nagyon gyakran sok konszenzust, vagy sok korábbi megszokást az esetleg felborít, vagy azokon elgondolkodtat. Az én hitem szerint egy zsidó közösségi vezetőnek, egy zsidó vallási közösségi vezetőnek az elsődleges feladata, különösen a jelenlegi Magyarországon az az, hogy a zsidó vallási életet újjá építse újá lesz -e, és ez az a szempont, ami mindent e, fölülír. E, ami azt jelenti, hogy e, ahogy volt a e, ugye a Novavicsi mozgalom előző tanítójának a híres mondása, amikor azt mondta a, a Sztályi Szovjetunióban, a kapcsolatos tevékenységével, ugye őt a 1920-as években halála ítélte és ugye akkor azt mondta, hogy egy cselekedett többet ér, mint ezer sóhaj. Én azt gondolom, hogy ez számomra egy fontos útmutatás, hogy persze a zsidó közösségnek általában is, jó magamnak is, um, borzasztó sok frusztrációja, szorongása, lelkismeret furdalása, um, rossz érzése van a közéletben, a közélettel kapcsolatos megnyilvánulásokkal kapcsolatban, különösen az elmúlt 25 évben, amiket te, amelyekből te most több részletet felidéztél, de egy zsidó vallási közösség vezetőinek, vezetőjének mégsem az a feladata, hogy ezekre a, a rossz érzésekre és szorongásokra rájátszva, vagy ezeket kihasználva, vagy ezekre e, e, rápaprikázva ezeket felerősítse, hanem az a feladata, hogy ezeket az embereket, akiknek a többsége két-három nemzedék óta elszakadt a saját hagyományaitól, elszakadt Istentől, elszakadt magától a tudástól, ami, ami ahhoz szükséges, hogy egyáltalán Istenről vagy az Istennek való kapcsolatról lehessen beszélni, azoknak lehetőséget adjon arra, különösen az oktatás és a tanításon keresztül, hogy oda visszatérjenek. Számomra, egy közösségvezető számára, ez az elsődleges feladat, és őszintén megmondom, csak másodlagos feladat a magyar társadalom mentálhigiéniás állapota. Nyilván te, mint evangéli... Nyilván te, mint evangélikus lelkész, te másképp gondolkozol, és ezért más kompromisszokat hozol, például azt, hogy, hogy aztán magyarázkodni kelljen arról, hogy Horgyulában miért ültél mégis csak egy pacsorba, amelyet egyesek magyarázkodásnak, én amúgy nem magyarázkodásnak, hanem egy akár legitim érvelésnek tudok elfogadni. De hogy visszatérjünk még erre a mondásra, hogy egy cselekedet többet ér, mint szársóhaj, mint azt is gondolom különben, hogy nagyon nagy különbség van. Akközött, amikor a fájdalmunkat sóhajtozunk, meg aközött, amikor aktívan cselekszünk. És ezért például a saját közösségem kezdeményezésre jött létre az a tett és védelem alapítvány, ami az elmúlt 6 évben 98 Ö, ö, ö, ö, ö, jogi eljárást indított tagadással, gyűlöletbeszéddel, közösségek méltóságával kapcsolatban. Ez az a szervezet, amelyik mondjuk a közszolgálati egyetemen kurzust indított a, a fiatal rendőrtiszteknek eleve a zsidóságról, és amúgy arról, hogy, hogy lehet fölismerni az antiszemitart gyűlöletcselekményeket. Ez az a szervezet, amelyik középiskolákban tart ismerterjesztő előadásokat, és ez az a szervezet, ami amúgy az általad említett horti. Emlékmise -re érke A hazatérés, templomába te érkezőket egy olyan kis kiadványjal fogadta, amelyben kivettek nyomtatva az összes zsidótörvény, amely 1920 és 1944 között meghozatott Horti Miklós kormányzó aláírásával. Én azt gondolom, hogy ezek mind cselekedettek, és nem pedig. nem pedig. Nem, nem, nem pedig ö, ö, egyszerű sóhajok vagy sajnálkozások. És hogyha már még egy visszatérve a Hondyulára és a vele kapcsolatos érvelésre, de ennek az érvelésnek, ha jól értem, akkor az az, az a lényege, hogy, hogy bár a magyar szocialista párt képviselőjeként ültél 16 éven keresztül a parlamentben, ha jól számolom, akkor ebből négyet Hondyulával együtt, ö, vagy a Hongyula vezette ö, ö, szocialista kormányzóként. párt. 2002-ig volt Hondyula az tagja. Okay. De, de, és, és, de ez nem azt jelenti, hogy te Horgyulával bármilyen módon tudnál azonosulni, és ezt egyértelművé is tetted, tetted a számára. Voltak azonban olyan szempontok, amelyek a te ö, ö, ö, erkölcsi lelkiismeret, de arra kényszerítették, hogy annak ellenére, hogy egy olyan emberrel kerülsz egy pacsorba, akivel amúgy maximálisan nem értesz egyet, csak egy pacsorba kerülje, mert vannak felsőbb szempontok. Most még egyszer mondom asszimetrikus beszélgetés, mert én soha nem voltam és nem is leszek politikai pártnak képviselője. De ezzel együtt az fogad el tőlem, hogyha az én szememben a, a maximális és a legfontosabb szempont a élet újjáélesztése, akkor, akkor minden olyan partner, aki nem, minden olyan politikai partner, amelyik nem kifejezetten és deklaráltan náci, azt, attól elfogadjam azt a támogatást, amely ezt, a, ezt az életet előre viszi, és ez nem egy kitalárólagos elfogadás, ahogy ezt amúgy az elmúlt hetekben nagyon sokszor válót átettem, ehhez képest mondjuk semmilyen más párt nem keresett meg azzal, hogy őket érdekli az, hogy a zsidó vallási közösség hogyan fejlődik, és milyen lehetőségei vannak. Az egyetlen, amit kaptam, amúgy az egyik legnagyobb kritikusomtól az, hogy ő számára elviselhetetlen a, a pajesztos kaptános zsidók látványa ezt ugye Vágó István mondta, a demokratikus koalíciónak az alelnöke, és az, az elgondolkodhatott sok mindenen azzal kapcsolatban, hogy akkor tulajdonképpen miről is beszélünk. Ehm, és e, e, Nagyjából ennyi. Tehát, Jó, bocsáss. Jó, és még egy, ezt tudom, hogy, tudtam csak azért, mert ezt már többször megemlítetted, és ez valóban nagyon megtisztelő volt annak idején. Megmondom, hogy én már nem emlékeztem erre, de fölhívtam a Mobile és t aki sejtettem, hogy bele lehettünk ott nálad a, a felsőházba, és ez nagyon megtisztelő volt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy te úgy emlékeztél vissza, mint egy ilyen nyilvános deklaráció, hogy te fogadsz vallásos idókat a parlamentben, de neked ez egy, ez egy kellemetlen dolog volt? Nem. Vagy. Csak azért, mert e, e, többször nem Ez, vissza, ez egy pillanat demonstratív pillanat, dolog volt, meg, hogy tudom, hogy a, a politika nagyon sok szimbolikus eszközzel dolgozik. Jó, én, én ezzel hozzá. a, a szimbólummal akartam nyilvánvalóvá tenni azt, hogy jó szerivel én, akinek a utoljára Donát Jakab, dédapám tekintető ortodoxnak, aki 49-ben született és 40 éves korát sem érte meg. Tehát még mielőtt a Stantuszko Ante létrejött volna, meghalt, és mindenki minden leszármazottja a neológ közösséghöz tartozott. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ettől, tehát a neológ közösségtől eltérő zsidóságnak is van létjogosultsága. Mi több azt állítom, kedves Lomó, hogy azoknak a liberális reformzsidóknak is van létjogosultságuk Magyarországon, akik. A tóra kerítését már csak emlékezetükben őrzik, és egészen különös módon értelmezik, mert ettől ők még identitásukat tekintve, történelmi és emberi identitásukat tekintve, sidók. Nagyon szerettem volna azt is alkalmasint megkérdezni tőled, hogy az ő érdekükben miért nem szólsz. Miért nem magától értetődő az, hogy a magyar társam egészéhez, te is magyar vagy, én is magyar vagyok, drága fiala, János barátunk is magyar, miért nem magától, értetődő a magyar társam egészéhez hozzátartoznak a legkülönfélebb denominációk, a legkülönfélebb felekezetek, törekvések, emberi szándékok, ha ebben konszenzus lenne közöttünk, minden gond nélkül rá tudnék bolintani arra, hogy második döntésedként a legfontosabb az a saját közösséged javá munkálkodni és helyreállítani azt, ami hogy megteremteni azt, ami abból még megteremthető. És ami mindig marad erőd, akkor maradjon azokra, akik még ezután jönnek. De valójában én csak azt érzékelem, hogy ez a közösség ugyan látványosan és, és gyönyörűen gyarapszik, adja az örökkivaló, hogy ez így is folytatódjék, miközben számtalan olyan kicsiny vallási közösség inkluzíves zsidó törekvés van ma Magyarországon, amely semmiféle támogatást nem kap, le van írva, ki van tagadva, meg van bélyegezve. Másrészt számtalan egyházi törekvés van, most már nem csak a zsidókban gondolkodva, amelyek szegregáltatnak. módon azt kell mondanom, hogy nekem botrányos, hogy miközben az én evangélikus püspököm néhány ével fiatalabb barátom, Fabinyi tamás rédájává válik egyetlenként szinte néhány katolikus főpaptól eltekintve azoknak, akik a ö, magyar ö, hitéletben, ha tetszik, történelmi kereszténységben, mert ez így korrekt, ö, ö, ö, szót emelnek az ide menedékkért jövők ö, emberi méltósága tiszteletéért, vagy valamiképpen azért, hogy azok az emberi európai normák érvényesek maradjanak, amelyeket amelyekkel kapcsolatban a magyar államot kötelezettség is terheli. Ezen közben Köves Lomo, aki, akinek a javáért már ezelőtt húsz évvel minden hátsó gondolat és üzleti komikkel kiálltam, nem áll ki és nem mondja azt, hogy bizony, az a magyar állam, amely így bánik bárkivel, hiszen jövevények voltunk gér, ezt a szót jól ismered, Mitzráim földjén mindannyian, neked valóban a tórai emlékezeted sokkal súlyosabb terhet kell jelentse, mint azon keresztények számára, akiket ugyanezzel az öntudattal nem mondhatják el, mint hogy te elmondhattad volna. Nem tetted. Egy másodból csak azt szerettem volna mondani, hogy Vágó István a Demokratikus Koalíció elnökségét tagja, de még nem a lelnök. Okay. Isten tartsa meg jó egészségben. És jó. Még, egy, még egy mondatot, ha már János beidézted őt, ez a, ebben a beszélgetésben én nagyon határozottan e, megkülönböztet magam véleményét, e, Vágó István véleményétől. Ezt azért is tartom fontosnak, mert én szeretem ezeket a e, sejmes, fekete, bársonyra emlékeztető mozdulatokat, stiláris mozdulatokat, de attól, hogy a, a Vágó István mit mond az nem kielenti azt, hogy még akár csak látszólag is egybeesés lenne, akár az ő, akár az én, vagy ő, vagy bárki más véleményével. Tehát Vágó István nem azokat a szempontokat, nézeteket képviseli, mint a DK politikusa, mindenféle egyéb kulturális és származási kérdéstől eltekintve, mint amelyeket én képviselem. Nagyjából egy tucat percünk van. Még. Jó, hát ez az utolsó kéntes, de ez mindenképp megnyugtat, és... Szerintem fontos. Ugye e, azt nem tudom, ugye kicsit rátérhetnénk, ugye itt részletesen, a, és ha gondol, akkor szívesen rá is térjek, mert biztos sok olyasmi van, amiről esetleg nem szereztél információt, ugye ahogy említetted, hogy közel tíz éve elváltak útjaink, úgyhogy szívesen beszélek a reformzsidóknak a kérdéséről is, és arról is, hogy én ez ügyben mit, mit tettem és mit nem tettem. De ugye az, az, az, az alaptézis az mégiscsak mi. Az alaptézis az az, hogy az, amit te oly hevesen hirdettél éveken keresztül, amit meg tudnánk az egyházi élettel kapcsolatban, amit meg tudnánk úgy fogalmazni, hogy virágozzék száz virág, ami úgy szól, hogy a, hogy a piacgazdasághoz hasonlóan a lelkek piacán is a szabad verseny az, ami a, a legelőremutatóbb. Gellértics Gábor a, kifejezése. A, a Talmud fogalmaz a bölcsesség a, a, a bölcsesség záloga, a bölcsek versengése, a bölcsek iritsége, Ez az elv, ez a zsidó közösségi élet, a zsidó egyház élet tekintetében 2010-ig nem valósult meg, és ebben ki kell, hogy mondjuk, hogy fontos szerepe van a magyar szocialista pártnak, amelyik utód pártja volt annak a pártnak, amelyik 1950-ben a általános zsidó egyháztörténettel teljesen szembe és a magyar zsidó élettel is szembe menően meg akarta ismételni azt a már egyszer nagyon kudarcos vállalkozást, amit Ötvös József 1868-ban megkísérelt, hogy egyfedél alá vonja a zsidókat, ezt ők megtették, létrehozták a miokot, és ennek az volt a célja, hogy a zsidó életet, a zsidó vallás életet belülről építhessék le. És ez a rendszer, ez a statuszkó, ez a, ez a, status quo, ez a ö, monopól ö, állapot, monolit állapot, ez fennmaradt ö, egészen kézre cizik, és tulajdonképpen még most is fenn van tartva, ö, ha finomabb formában is. Ö, és ugye az, hogy a, az emi, vagy jó magam, mit szeretnénk, mi azt szeretnénk, hogy egyenlő lehetőséget kapjon minden zsidó közösség, E, nyilván, mint zsidó közösségi vezető, ez az elsődleges, ami az én szemem előtt van. Ugye, ami a reform közösséget illeti, nyilvánvalóan én, mint ortodox rabbi, nagyon nehezen, nagyon, nagyon é, nehezen tudok mondjuk azzal azonosulni, hogyha egy zsidó, magát zsidó vallási közösségnek tekintő közösség, azt mondja, hogy a, a Tóra, az, az csak hogy fogalmaztál, egy emlék, egy kulturális emlék, vagy az isteni kínálkozás egy kulturális emlék. De Nem ettől, előtte lévő kötelezés, hanem a múltjában lévő emlék. Köszönöm. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy, hogy lényegesen túllépve az én saját a, a Tóra és a Halaha és a Zsidó Kötelezettség, vagy vallási, ortodox vallási kötelezettség határait lényegesen feszítve és túllépve mindent megtettem annak érdekében, hogy a reformközösség az a lehetőségekhez mérten minél több lehetőséget kapjon. És akkor egy pár dolgot nem tudom, hogy mennyire érdekli a, a, a tisztelt Valószínűleg abszolút érdekli, az nekem fontos. Rádió hallgatóit, de egyébként tulajdonképpen arról van szó, hogy ugyanúgy, ahogy a 90-es évek végén a ma hisz nem csak Hábád mozgalmat és az mih utasította el, és próbált el lehetetleníteni. sőt, elutasította annak felvételi kérelmét a mazsihizbe, hanem ugyanezt megtette a reform hitkösséggel is. És amikor aztán, a, azt gondolom, hogy jelentős mértékben a mi munkánknak követően ez a monol monolit állapot, ez megdőlt, vagy elkezdett megdőlni 2010-ben, akkor, akkor ugye fölmerült a reform közösségek helyzete, és a kötetett egy megállapodás amúgy a mazsihíz kérésére, a reformhidkösségek kihagyásával a, a, a, a mazsihíz, az hitközség és az emig között, és abban az én e, lobbizásom mellett marad benne az, hogyha a reformhidkösség egyszer e, az állam által e, elfogadott státuszt kap, akkor az kerüljön be ebbe a megállapodásba. Hozzáteszem, hogy az egész folyamatban mind Dembic, Dembic Alex, aki nem tudom is is össze, aki a reformhidkösség e, egy magyar származású ö, úriember a svájci reform hitközség vezetője, mint pedig Stephen Fuchs-Robbie, aki az amerikai reform ö, ö, hitkösség szövetségek az elnöke megkeresett 2010-ben, és én nagy szeretettel fogadtam őket, és elmondtam, hogy mi az, amiben én tudok segíteni, és mi az, ami nem. És a történethez hozzátartozik az is, hogy amikor már ott volt a küszövén annak, hogy a reformhídkösség az ö, egy a jelenleg erősebb státuszt kapjon, ö, akkor a reformhídkösség saját maga oszlott ketté, és ez tulajdonképpen ezt, tudom, ezt nevetségessé, és le, el, lehetett lenni azt, hogy ennél többet lehessen elérni. De hozzáteszem ö, még egyszer, hogy nem tudom, hogy ez a, itt a rádió hallgatóit mennyire érdeklik, de ez, ez egy fontos szempont, és hogy még egy utolsót mondjak, hogy te bizonyára nagyon jól tudod, hogy mi az a mazsök, Magyar Zsidó Örökség alapítvány. Amiben ugyancsak a Mazihis mazi képviselője voltak jelen egészen 2011-ig. Majd amikor 2011-ben jó magam és még egy pár hitsorsosom, uh, uh, ugyancsak bekerültünk a kuratóriumba, uh, akkor elsők között voltam, akik azt mondták, hogy a sem a, a, a jelenleg egyházi státuszban lévő Mazihis, hisz, MI és az ország i ne uh, pályázzon a mások pénzeire, mert vannak egyrészt olyan közösségek, másrészt olyan civil szervezetek, akiknek nincsenek olyan lehetőségeim. Bele a mikrofonba. Vannak olyan vallási közösségek és olyan civil szervezetek, amelyeknek nincsenek meg azok a lehetőségei, amelyek nekünk megvannak. Öt perc. Mindenek megszabott ideje van, nyilván ennek az adásnak is mondanám, a Kohelettel együtt. Azzal együtt, hogy természetesen a 2011-es 206-os törvény, amely egy év alatt négyszer lett újjászülve, tehát egy szönszülött gnom, a, a, a, a Emiknek megteremtette azt a lehetőséget, hogy ne csak együtt fusson a pályán a Masi hisszel, hanem Kellő ö, ö, erőt kapjon a kormányzattól, ö, ö, ezzel a lehetőséggel él. Nincs is ezzel nekem semmi bajom. Azt ö, változatlanul a politikai etika hozzá téve, egyház politikai etika szempontjából nagyon nehéznek érzem, hogy ö, mint az indai kaszterendszerben, a magyarországi zsidók szervezeteinek egy nagyon furcsa hierarchiája alakult ki, és ezen szervezetek új mértékben el vannak foglalva az egymással való tusakodással, hogy e, e, igazából azt, aminek egynek kéne lennie, sokkal inkább széktöredezik, és ennyiben ezek a szervezetek inkább emlékeztetnek a magyar társadalom egészére, mint amennyire emlékeztetnek a, a zsidóságra. Egyet azonban még hadd mondjak. Az a tény, hogy e, ilyen, e, mondanám, testőri jó kapcsolat alakult ki a 2010 óta regnáló magyar kormányal, annak intézményeivel, képviselőivel, egyetemeivel és egyéb szervezeteivel, miközben e, teljesen nyilvánvaló, hogy az a fajta politika, amit ez a kormányzat űz, milyen mértékben lehetetleníti, nehezíti meg azon kulturális, hitéleti, hogy nem mondjam, emberi jogi törekvéseket, és itt egész konkrétan azt kell mondanom, hogy engem a legkisebb mértékben nem érdekel, hogy Soros György zsidó, vagy nem zsidó ki, minek tartja, hogy ő minek tartja magát. Az azonban tény és való, hogy ebben az országban nagyon sokan, sokat köszönhetnek Soros Györgynek, akivel szemben megint csak azt kell mondanom, az a politika, amelyeből az országban folyik, a, a, a náci propagandára emlékeztet engem, ezzel megint nem azt mondom, mint hogy neked se azt mondtam, hogy te vagy a bórázómezeted kutya, hanem hasonlatos ez a dokumentum, ez a szórólap, amire a, az emics nevében és a saját nevedben olyan szép szavakat mondtak. Ki levinni hangsúlyt, hogy nagyjából legyen még két perc e, e, Hasonlatos e, a sorossal szembeni és a Brüsszel-el szembeni politikához. Megint csak az a gondom, hogy nincs egyértelmű tiszta szó ebben. Abszolút, abszolút van egyértelmű tiszta szó ebben. Jó javaslom neked, hogy nézz utána. E, és ezt most erre nem is... A, a, a, elégedjünk meg annyival, hogy ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy nekem a, mi a véleményem a, mondjuk pont a soros kampányokkal, és azt is elmondtam. És mi a véleményed? Az a véleményem, hogy ez egy, ez egy, egy olyan konspirációs elméletnek a visszataszító ö, ö, felnagyítása, ami az én ízlésemen abszolút túlmegy. De ez ízlésbeli kérdés? Az én, ö, nem csak ízlésbeli kérdés, de azt is egyértelművé tettem, hogy ezt nem gondolom, hogy a, egy, egyrészt antiszemita kampány lenne, és másrészt nem gondolom, hogy azzal lehetne ez ellen a leghatékonyabban tenni, hogyha <coughs> beletsatornázunk az antiszemitizmusba. De egy pillanatra még visszautalnék arra, hogy egyrészt a, a különböző zsidó közösségek között milyen. milyen csúnya veszekedés folyik. Egyrészt én nem vagyok elfoglalva csúnya veszekedésekkel, de azért, ha van csúnya veszekedés, az most már nem először azért van, mert, mert a magyar zsidóságot megpróbálják belecsatornázni a, a, a, a konkrét a, a, a politikai vitákba és politikai koncepciókba, a csat, ez a veszekedés 1868 óta ez, ez mindig ennek az eredménye és ha van most, akkor jelenleg is ennek az eredménye, és azt is hozzátenném csak a, a, a fair play érdekében, hogy ez emi semmivel több, tehát még arányaiban sem, semmivel sem, több lehetőséget és támogatást, mint mondjuk a mazsihisz, ugye csak azért, mert ugye a sajtó az elmúlt hetekben lé, sokat foglalkozott ezzel akkor érdemes itt is elmondani, hogy az elmúlt nyolc évben a mazsi hisz nagyjából 15 milliárd forint támogatást kapott, az emig e pedig kettő és felett. Nem, mint hogy ez olyan lényeges lenne, mert nem ezen múlik egy közösségnek a, a, a, a, a, a üdvözsége. Az üdvözsége. Sem pedig a, a Sem pedig a, sem pedig a Jó, Ami az átlátszóval való küzdelmet illeti, szerintem az már nem fér bele a beszélgetésbe. Van-e olyan, ami egy-egy percben megfogalmazható, de semmivel, se többe. Szerintem elég sok mindent megfogalmaztunk. Én azt szeretném, hogyha bármikor, akár donát Lászlónak, akár bárkinek, aki ezt a műsort hallgatja, valamilyen gondolata, véleménye, kérdése van, akkor mielőtt belehergeli magát az éppen aktuális és amúgy általában is nagyon megvetett politikai hisztériába, akkor hívjuk föl egymást, beszélgessünk, mert azért vagyunk. Ahogy azt nem emlékszem, hogy melyik proféciai írásban van, hogy Niklasz, ami PM muna. Eh, ki hagyott a szájukból, elveszett a hit. Eh... Ha nincs beszélgetés, hanem csak egymásra való kiabálás és ö, sárdobálás és hasonlítgatás, akkor nagyon nehéz lesz ezt a általad csúfosnak jellemzett társadalmi helyzetet és közállapotot megváltoztatni. Jó, Donát Lászlóanak van egy perccel, csak a hallgatóknak mondom, hogy az, hogy egyébként magában a műsorban kimilyen hangerővel szólalt meg, az nem feltétlen az igazságának az erősségét mutatja. Az a technikának a kritikája inkább egy perc. Ha már ilyen szép ö, ö, biblikus ö, Héber szöveg elhangzott, ö, ö, sajnos azt kell mondanom, amit Jeremias mondott annak idején. Lo shalom, lo, shalom, lo shalom. Nincs olyan hatalommal békesség, amely emberek sokasságát kényszeríti méltatlan helyzetbe emberi jókat tipor és valójában instrumentalizál bárkit és bármit hogyha az érdekei így kívánják sem akkor, hogyha ez a történelemben volt és eltűnt sem akkor, hogyha előttünk van, ami azt gondolom valamilyen fajta közös lehetőség az valóban a párbeszéd, de a párbeszéd mindig kettőn áll én nyolc éve hatalomon kívül vagyok. Annyi volt a lehetőségem, hogy Fiala János kérdésére elmondtam a véleményemet. Hála Istenek, Fiala János demokrata is megteremtette a lehetőséget, hogy a véleményről véleményt mondhass. Uraim, nagyon szépen köszönöm az elmúlt közel egy órában Donát Lászlót és a Köves Lobót hallották. Köszönöm szépen. Jó reggelt, ma 2018 február 22 e Csütörtök van a pontos idő négyes perccel múlott nyolc óra. Két interjúval folytatódik a Kejfejancsi, és utána véget is ér kilenc óra előtt néhány perccel. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, sem az se a holnapi nap folyamán nem fogadok hallgatói telefonokat. Holnap reggel 7 óra 10-től, amelyben felveszik a telefont Filipov Gábor, Navracsis Tibor, Karácsony Gergely, Bácskai János és Dobrev Klára lesznek a vendégeim. Hétfőn, az február 26-án, hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában, Filipovval, Bakáccsal, Önökkel és talán velem. A belépés díjtalan. A hétfőivel együtt ebben a fél évben összesen három nagyon messziről jött ember lesz még. Kettőnek van időpontja, a harmadiknak még nincs. Ma a 2018 február 22 egy csütörtök van, rövidesen felhívom Györgyevics Venedeket, a Városi ZRT első emberét, utána pedig Ugi fogunk beszélgetni, nem tovább, mint 8 óra 57 percig Majd, 8 óra 57 áll, után járunk, és most is a dörö.fi dörö. alajonos Kukat gmail.com e-mail címmel érnek el minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás 14 éven a nem és feletté csak igen korlátozott mértékben ajánlott hallgatóknak a mossa, kék csuhámat alula előjön a hófehér öltöny az egyik szót most a másikba öltöm az egyik szót most a másikba öltöm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 Ejha, szaruk az orron, rajta meg csillag, megszállnak mindent, zölden csillag, az anyjuk isteni, elvágódok, csillagordó, rinocérosz, zöld csillagordó, rinocérosz, zöld csillagordó, rinocérosz. rinocérosz. Országnak háza zöldben csillag. A napra sok rinocérosz. Györgyjevics Benedekon a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ehm, megtörtént a második látogatás is. Ehm, Persányi Miklósnál ezúttal nem kirándultunk. Én csak olyankor tudok az állatkertbe menni, amikor zuhog a hó. Ehm, de megbeszéltünk két időpontot, amikor majd rendelkezésre áll. Egy március második felében, egy pedig áprilisban lesz részint az állatkeltről, részint pedig a liget kapcsán úgyhogy azokban a pillanatokban majd tehermentesítve leszel nem mintha egyébként olyan nagyon panaszkodtál volna ezek a látogatások mind megerősítik az emberben azt a mérhetetlen kíváncsiságot hogy évek múltán hiszen például ugye a Néprajzi Múzeum most fejből mondom talán 2021-ben fog megnyitni tehát amikor, amikor kész lesz az egész hogy mennyire fogja beváltani a hozzáfűzött reményeket, és ugye egyebek közt ezt azért is mondom, mert Persány egy ilyen nagyhívő előadást tartott nekem, tehát ott helyben mindjárt vetített is nekem, hát hogy el tudod képzelni. Tehát elmeséltek nekem különböző kifogásokat, és akkor azt mondtam, hogy hát így, meg úgy, akkor ezt csak azt mondta, hogy de hát akkor ő itt most megmutatná, hogy a környéke milyen magas épületek vannak, és egy olyan prezentációt bonyolított -sz, hogy az embernek konkrétan leesett az állatát, hogyha nem vigyázok, én még most is ott lesz, és, és valamiről előadást tartana nekem, valami olyan szerelemmel és olyan odaadással, hogy csak azok az emberek tudnak beszélni, akik egyébként valami ismeretlen vagy nagyon is érthető okból iszonyatosan bele vannak esve abba a dologba, amit csinálnak. A főigazgató úr valamivel több mint 60 éve használja a ligetet, és 24 éve, hogyha jól tudom... Azt, pont azt néztem, hogy, hogy két, ütemben, két ütemben, igen, több mint 20 éve csinálja az állatkertet. Így van, így van. Tehát azért ez szabad szemmel is jól látható. még hát, mesélt, mesélt londoni múltjáról, amikor ő még mint környezetvédő volt illetőleg, hogy a, a, a londoni bankban ő milyen tevékenységet folytatott szóval hogy... nem tanulmányozta inkább a környezetvédőknek a igen <köhem> igen igen de jelentős tanulmányokra tetszer tehát mindmáig hasznosíthatóakra ez valóban így van, ismerek én is egy-két történetet. Úgyhogy úgy, iszonyat, Tehát abban csak olyan mondatot be is fejezem, hihetetlen kíváncsiság van az emberben. És ugye mesélt arról, hogy a Szép Művészeti Múzeumot is annak idején, milyen ellenkezés mentén építették fel a 900-as évek elején. Még emlékszem rá, hogy raj, mit mondott, a szalassan el fogom felejteni a dátumokat, és akkor már ilyesmit sem fogok mondani. És az ember tényleg arra gondol, hogy vajon amikor készen lesz, akkor egy, ebből a közhelyes kifejezéssel élve beváltja el hozzá fűzött reményeket, vagy azoknak lesznek igazuk, akik a legkülönböző kifogásokkal jönnek ától Tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Ugye az a helyzet, hogy nem csak a szépművészet elvesztett tiltakozás, hanem egészen furcsa módon például a lánchíd megépítését. Jó, ja, csak egészen... hát a lánchíd nem a ligetben van, tehát én próbáltam olyan épületet találni, vagy olyan objektumot, ami a ligethez közelebb van. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően az urbanizációnról és annak az irányairól beszélgetünk, tehát hogy mennyire elfogadható egy városnak a különböző létszakai és fejlődési időszakai, és nyilván erről beszélgetünk, hogy azok az intézmények, amik létrejönnek, azok az új épületek, amik adott helyzetben megépülnek, azoknak ugyanolyan életszakaszai vannak, mint bármelyik embernek, fiatalkora, időskora, és van, amikor pedig már csak utólag emlékezünk rájuk, tehát ez nincs másként nyilván a ligeti beruházásokkal sem. Azért nem példanélküli, hogy vissza kell tekintenünk arra, hogy Vajon milyen is a megítélése, meg milyen lesz a kihasználtsága ezeknek az épületeknek, tehát azért a várostervezés, az most már ott tart jó pár éves, sőt évtizede, hogy nyilván prognosztizálható, hogy ezeket az intézményeket hogyan is fogják hagyni. Ami a vetített előadást illeti, ott most nem megnevezve azt az illetőt, aki ugye ezt rámunk érte, a biodómnak a magasságát, elkezdte nekem vetíteni Budapest különböző pontjairól, egyrészt az, hogy mi milyen magas, másrészt, hogy mi mennyire látszik, aztán pedig egy egészen elképesztő sorozatot vetített nekem, ami arról szólt, hogy a biodóm annak függvényében, hogy éppen hol vagyunk a ligetben, de a ligeten belül is, mi látszik belőle és mi nem. És az hihetetlen volt. Tehát ha csak az nem volt úgy megmanipulálva, amit egyébként a közbeszédben hazugságnak neveznek, akkor az, az tényleg egészen elképesztő volt, mert miközben a számok sem stimmeltek a kritikát illetően, ha viszonylag nagy szám volt, akkor vagy magas szám volt, akkor is abban a környezetben, ahol mutatta az épületeket, abból, ami a kritika tárgya volt, vagy nem látszott semmi, vagy ami látszott, az nem volt kirívó. Ugye fogadjuk el, hogy a városépítészet az egy szakma. Tehát e, itt azért Magyarországon is kiemelkedően magas szinten művelik e, az urbanisták ezt a szakmát, ugye ennek. A legfőbb letéteményesei a kerületek, illetve a főváros, ez egy bonyolult szabályozási rendszer e, keretén belül, kerületi főépítészek vagy, e, vagy fővárosi főépítész az, aki egyáltalán javaslatot tesz arra, hogy milyen beépíthetőségek lehetnek. Magyarország, ezen belül Budapest egy kifejezetten konzervatív megközelítés, ami azt gondolom, hogy nagyon jót tett a városnak, hogy az elmúlt e, 27-28 évben, nem vált a vadkapitalizmus áldozatává Budapest, azért lehet látni egy-két hasonló sorsú. Volt szovjet blokkhoz tartozó ország fővárosát, ahol a fejlesztők martalékává vált a város, mert semmiféle regula, semmiféle szabályozás nem keretezte ezt a történetet. Tehát azért Budapesten a történelmi városokban nem látunk Rossz minőségű felhőkarcolókat, illetve építészetileg selejtes épületek tucatjait. Én nem mondom, épült egy-két olyan az elmúlt években. Hozzátéve egyébként már ebben, hogy ikonikus épületből se épült sok. Így van, így van, tehát nem, nem épült végtelen sok, van egy-kettő, ami nem állta ki az idő próbáját, de azt gondolom, hogy azért a legtöbb újépítésű épület az továbbra is kellően a városi szövet részének tekinthető. De ami tényleg kiemeltem fontos, hogy ez nem úgy működik, hogy bármilyen beruházó, legyen ez az állam, legyen ez a főváros, vagy legyen egy magánberuházó, az azt álmodja, hogy ő most ide ilyet szeretné építeni, vagy őt szeretné építeni, és akkor onnantól kezdve ez mint kés a vajon végigmegy. És nem is elsősorban a nemzetközi egyezmények, ugye a múlt héten beszéltünk itt az UNESCO-ICOMOSZ kérdéskörről, az, ami ennek bármilyen szempontból korlátozott hanem azok a vonatkozó építési szabályok, amik régebben FSKT, PVKS, most ugye leginkább az OTK az, ami ezt szabályozza, és ezt egy nagyon akkurátus apparátus. De annak a sorozatnak egy része, amit én láttam, most pont, pont erre az alkalomra készül. Ez egészen, egészen biztosan így van. Én csak azt szeretném kiemelni, hogy akkor, amikor egy új intézmény egyáltalán megálmodásra kerül, az keretek között kell, hogy megálmodásra kerüljön. Tehát biztosan nem lesz magasabb, mint a, mint a Bazilikának a keresztje, ami a legmagasabb pontja ugye Budapestnek most már, hiszen annó a parlament csúcsán a vörös csillag az pont fél méterrel nyúlt magasabbra, mint a kereszt, tehát a vörös csillag jobb létre szendzerülésével most ismét a bazilika csúcsát tekinthetjük a legmagasabb pontnak, de egyáltalán ez a magasság kérdés, hogy mi, honnan, hogyan látszik, ez egy végtelenül bonyolult keretrendszer alapján, azok a kiváló urbanisták álmodják meg és rajzolják meg ezeknél az épületeknél, és adnak egyáltalán keretet. Igen, én, én ebben lettem bevezetve, és őszintén remélem, hogy nem lettem megvezetve. Már a múlt héten lehetett volna téma, de akkor végül is kiszorult, hogy két lépcsőben is drágult a napokban uh, bizonyos források szerint a városlegelt átépítése. Az egyik a Népi Rajzi Múzeum építészeti tervezése, amelyre eredetileg 1,78 uh, század milliárd forintot szántak, szántak ám, ez most uh, felkúszott 1,83-ra. Ennek az oka a hirdetmény. Szerintem, a szerződés kutá, kötés után is formálódott a múzeum tartalmi koncepciója, és az ötletelés nyilván olyan beterveztek egy építészeti élmény installációt, amely a látogatókat fogadja, és digitálisan vélhetően képejön keresztül elmondja nekik, hogy milyen kiállítások láthatók a múzeumban és az installáció tervezése díja az nagyjából 50 millió forinttal emelte meg a költségvetést, a második mellett majd a Magyar Zenházának a drágulása lesz. Igen, valóban nem beszéltünk erről a múlt héten, Ugye ezek már megkötött tervezési szerződéseknek a módosításai egy hosszas előkészítés után, ugye itt arányaiban egy 10-12%-ról beszélünk, amivel a tervezési költségek növekedtek, de azt bátran mondhatom, hogy ez annak érdekében történik, hogy aztán a kivitelezési költségek a prognózishoz képest jelentős mértékben, ennél mindenképpen nagyobb mértékben csökkenhessenek. Ugye nem kell építésznek, vagy beruházónak lenni ahhoz, hogy pontosan értsük, tudjuk, lássuk azt, hogy a tervezésnél minden egyes elköltött forint a kivitelezésnél, majd pedig az üzemeltetés létszakában triplán, négyszeresen, ötszörösen megtérül. Ugye erről beszélgetünk most, pontosodott a Néprajzi Múzeumnál a teljes tartalmi program, pontosodott a Magyar zeneházán. El a tartalmi program. Lévén, hogy a Néprajzi Múzeum kivitelezési szakaszban van, és lévén, hogy a Magyar Zeneháza az év közepén szintén kivitelezési fázisba lép. Itt most már olyan konkrét technológiai gyártmány szintű tervezésekről beszélgetünk, ahol a pontosításra szükség van. Ezt a szerződés keretén belül rendezni lehet, és rendezni is lehetett. Ennek a fedezete egyébként ütemezettel rendelkezésünkre áll. A másik pedig a Magyar Zeneházának a drágulása. Az épületet egy japán építészeti iroda tervezével hogy 2010 most felugrott egy milliárd, eh, talán egy milliárd 50 millió őrra. Ott mi történt? Egy, igen. Ugye a, a Zeneházánál volt nekünk egy első körös közbeszerzésünk a kivitelező kiválasztására. A, ez még 2016 őszén történt, ahol egy eredménytelen közbeszerzést folytattunk le, ugyanis a beérkezett árak jelentősen fölötte voltak annak a becsült értéknek, amilyen forrással, a magyar zeneházára rendelkezünk. Ugyanaz történik, amit az előbb is elmondtam, tehát az épületnek az áttervezése vált szükségessé. Ez hangsúlyozottan nem az épület fő karakterét érinti, tehát maga a Szó so Fujimoto Fémjelzte építési iroda az, aki ezt az áttervezést végrehajtja. Tehát ugyanolyan formájú, ugyanolyan kinézetű, és meggyőződésem szerint nem, hogy ugyanolyan, hanem még nagyobb élményt biztosító épületet fogunk látni a Ligetbe, de az ördög a részletekben rejlik. Megismervén a kivitelezői piacnak árképzését kiderült, hogy melyek azok a részek, ahol jelentős drágulás volt megfigyelhető, annak érdekében, hogy az épület és rendelkezésre álló költségkereten belül megvalósítható legyen, ehhez szükséges ez az áttervezés. Ezek egészen konkrét gépészeti feladatok, egészen konkrét a térprogram használatára irányuló megbízások voltak a Beruházó, azaz a Városliget ZRT részéről. Korábban készült egy interjú Fekete Péterrel, aki arról beszél ebben az interjúban, ez február 7 ikei hogy a Nemzeti színházos hasonló volumenű beruházástban reménykedik, ő azt mondja, hogy lesz az új nemzeti cirkuszművészeti központ, amelynek továbbra is keresik a megfelelőleg a 15.000 négyzetméteres helyét Budapest frekventált részein. Felsorolhatnám, hogy hol mindenhol keresik ennek az intézménynek a helyét, de ha felsorolnám, az nagyjából annak lenne a bizonyítéka, hogy jelen pillanatban semmit nem lehet tudni arról, hogy ez hol lesz. Ugye mindenféle félrehallás nélkül kicsi a valószínűsége, hogy ebben a választásokig döntés szülessen. De ha eltekintek attól, és a liget kapcsán próbálnék eltekinteni attól, hogy ki nyeri a választást, akkor azt lehet sejteni, hogy ki lesz az a bátor vagy nem bátor megfelelő aláhúzandó ember, aki a cirkusz ügyében dönt. Nem nehéz meghatározni, egészen biztosan a kormány fog ebben a kérdésben ö, döntést hozni, ö, hogy a, a fővárosi nagy milyen úgy... Valójában egy, ennek egy... az elhúzódása, ennek a döntésnek az elhúzódása az egy vagy két mondattal elmondható, vagy nem igazán? Abszolút elmondható, tehát ö, ugye itt a Liget egyik legnépszerűbb intézményéről beszélgetünk, tehát... Ö, Fekete Péter miniszteri biztosként azt gondolom, hogy egy olyan új szemléletet hozott a fővárosi nagycirkuszba művészeti oldalról is, és bizonyítódik és húzódik alá. Talán ti is beszélgettetek itt a rádió műsor keretén belül, hogy ahogy itt Persányi főigazgató úr lelkesedését megénekelte, de most az adás elején hasonlóan fekete miniszteri biztos úr is azt hiszem, hogy ugyanez ezzel a lelkesedéssel fordul a saját intézménye irányába. Tehát e, egy e, cirkuszművészeti központot lépve. A, a, a tekintetben előbbre vagy jobb helyzetben vannak rész aláhúzandó, hogy ugye tud mutatni darukat, meg ásatásokat az ügyben, hogy mi lesz. Fekete Péter még ezelőtt van. Ugye e, Perszenyúr 24 éve, ahogy itt beszélgettünk erről, már aktív szereplője a Városligetnek, Fekete Péter talán azért ennyire régóta nem. nem. Igen. Ugye az ő elsődleges feladata, ha jól tudom, és a vele való beszélgetésekből is ez körvonalazódik, hogy a cirkuszt, mint cirkusz művészet egy egészen új dimenzióba helyezze. Nyilván először azokat az új típusú előadásokat, mint akár itt a Ludasmatyi, vagy a méltán népszerű balansz, vagy most legutóbbi, ugye itt a 250 éves cirkuszfesztivál kapcsán ezeket az előadásokat kellett a ligetbe hoznia, a jelenlegi épületben valóban sikerrel végigvinni, hogy világosan kiderüljön, hogy hol van az épületnek, Hol van annak a felépítménynek, amit most fővárosi nagy e, ismerünk, a gyenge pontjai. És e, azt gondolom, hogy a miniszteri biztos úr egy egészen világos képen rendelkezik arról, hogy itt, e, közép-európában milyen intézményre van szükség ahhoz, hogy azzal a cirkusz, az, az annak a cirkuszművészeti tradíciónak megfelelő műsorokat lehessen folyamatosan folytatni, amelyek nem az a kínai cirkusztal, de nem is az amerikai cirkusz a Én, de Ha jól, jól sejtem, ez a mostani beszélgetés nem az lesz, amikor te megmondanád azt az évet, amikor szerinted a bontása a cirkusznak megkezdődik, hiszen ez jelenleg nem sejthető. Ugye először döntésnek kell születni arról, hogy hol, hol is lesz. épülhet meg a cirkusz. Ugye egy nagyon bátor döntés volt a kormány részéről, amikor úgy döntött, hogy az északi járműjavító területén egy, egy kulturális centrumot hoz létre. Ugye először döntött arról, hogy az Ejfelcsarnok az opera háttér intézményeként, de nem csak raktárként és próbahelységként, hanem játszó helyként is megújul. Ugye nem olyan rég döntött a kormány arról, hogy a közvetlenül az Ejfelcsarnok mellett található tízelcsarnok területén épül fel a dízelcsarnok megújításával az új közlekedési múzeum, illetve azt sem titok, hogy a fővárosi levéltár, bocsátat a, a, a levéltár is ott talál új helyszínre. Azonban a cirkusz művészeti központ itt ugye újból beszélgetések tárgyává vált, ez az én személyes meggyőződésem, hogy egy egészen más típusú művészi ág. Itt rengeteg olyan vendég van, aki mondjuk a ligetből nem célzottan a cirkuszba érkezik, de mégis amikor megtudja, hogy van egy-egy előadás, akkor, akkor bejön. Tehát talán indokolt, vagy indokoltabb, hogy belvárosi területen, vagy a liget környékén találjon új helyszínt. Úgyhogy először ezt a helyszínt kell megtalálni. Rengeteg olyan barnamezős terület van, a nyugati pályaudvartól kezdve, a Dürer kerten át, de a Városliget közvetlen környezetével, hogy Rákos rendezői pályaudvarról ne is beszéljek, amelyek szóba jöhetnek. Ezeket alaposan meg kell vizsgálni. Ugye, hogy ebben a műsorban is beszéltünk róla, az urbanisztika az egy szakma, és ennek találkoznia kell az előadó művészettel, ennek is ezzel a speciális formájával, amit cirkuszművészetnek hívunk. A kormány azt gondolom, hogy kellő bölcsességgel fogja meghatározni a helyszínt. Innentől kezdve kettő-három év hogy azok az egyébként már magas előkészítettségi fokon lévő tervek, amelyek Fekete Péter miniszteri biztos fejéből eh, bukkantak elő, és aztán eh, vázlattervi szinten már ismerhetőek is, és láthatóak is, eh, ezek a tervek életre kelljenek, és új helyszínen megépüljön. Egy dolog biztos. A magyar művészet nem maradhat előadó hely nélkül, tehát olyan nem fog történni, hogy a Városligetben a fővárosi nagy cirkusz épülete elbontásra kerül, és éppen akkor ö, nem lehet megkezdeni a, a játszást egy bármelyik másik ö, épületben. Köszönöm szépen a rendelkezésre, és amennyiben jövő héten csütörtökön nem leszel Frankfurtban ö, vagy bármely más részén a világnak, ahol jelentős időeltolódás van, Frankfurt, ez mondjuk nem áll, akkor ismét hívnálok. Jövő héten állok rendelkezésre, utána két hétig egy kicsit nehezebben. Jó, akkor majd valamilyen módon gondolkodunk, vagy a pótlásodról, vagy a távolban való felhívásodról. Na, köszönöm szépen! Én köszönöm. Szia! Önök, Györgyevics Evics hallottak hallották a Városliget ZRT vezetőjét, a beszélgetést egyéb iránt a Városliget ZRT jóvoltából is hallhatták, de az érdeklődésemet a téma iránt nem a Városliget ZRT pénzeket tette fel annak idején, amikor az érdeklődésem megszületett. Ma 2018. február 22. egy csütörtök van, négy perc múlva lesz, fél kilenc rövidesen felívom Ugi Attilát, és vele a vele való beszélgetéssel a mai műsor véget is ér. Holnap 7 óra után 10 perccel, már amennyiben a mai műsor nem az utolsó lesz, csak kísérleti. Abban az esetben Filipov gábor Navracis Tibort, Karácsony Gergelyt, Bácskai Jánost és Dobrev Klárát hallhatják egy olyan műsorban, amelyben a hallgatói telefonokra nem számítok. Kemetik, Singer, Bob, dillen, voltak én. Ma a 2018. február 22 egy csütörtök van, ma ilyen átmeneti nap van, talán még holnap is, amikor esik valami. A kékestető már egy méteres a hó, de ahol én lapom, ott is elég nagy. Aztán szombattól valami égtelen hideg költözik ide az országba, úgyhogy legyenek szívesek tekintettel lenni azon hófitársainkra, akik vagy hajléktalanok, vagy részegek, vagy valamilyen módon elveszték az öntudatukat, mert aki éjszaka ebben az állapotban fedetlen, tehát nem betakarva, de akár betakarva, fekszik valahol közterületen, az nem biztos, hogy megéri a reggelt a délelőttöt, a délutánt, az estét annak függvényében, hogy éppen mikor találják őt ott. Hétfőn, azaz február 26-án Este fél tól az akváriumklub volt lokájában, nagyon messzire jött ember lesz. Összesen ebben együtt még három alkalom lesz, abból kettőnek megvan az időpontja, a harmadik még nincs, meg az április nyolcadikai időpont még nincs, meg az április nyolcadika utáni időpont. De gondolom, hogy rövidesen kiállítanak számunkra egy időpontcsekket. 26-án, hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jöttem be az Aquarium Klub volt lokájában, Filipovval, Bakáccsal, Önökkel és feltétlenül velem a belépés És személyem alatt látok Mary Lynn Rowe és Mick Jagger Rágunk, gödben úsznak el És morhol. hol Hófehér hajjal szól Hé, hey, magyar rock, magyar rock. A koncept már régen halott. Szegények lesznek bizony, Úgy, ahogy voltatok. Hát, a franc hitte ezt vol. Kérdezlek, Vén Bob Dylan, Hogy a rock Így is szól. A elmegyek a kertünk alatt, látom a virágokat. Mondom nekik, ti virágok bizony, nekünk ez a korszak maradt. És édes haverbabdilén, picike szádat, puszilomény. Jó reggelt! Le? A 18. kerületi önkormányzat támogatja. Hogyan tetszik lenni? Hát, köszönöm szépen, voltam már fényesebben is. Nem tartozik ez a reggel, a első tíz reggel ebben az esztendőben. Ha megjutatom, akkor én már a negyedik hét felé tartok hétfőn. De nem kell utolérni, vagy nem kell lehagyni. Tehát nem kell velem versenyezni a tekintetben. Igen, megnyugtattak az orvosok, és azt mondták, hogy ez a köhögés, meg ez a, a dolg, ez még egy darabig el fog tartani. És hát tényleg az, hogy az, <coughs> bocsánat, hogy az embernek a fizikai teljesítő képessége is a nagyjából a 30-40 százalékát, ha most már eléri, akkor ez már boldogságos pillanat. Mert tényleg, hogy az ember egy, egy porszívózástól úgy megizzad, mintha... Tehát tényleg volna a, vonal, a maraton, vagy a viricsi, ez, egy, ez egy... Ki van kacakban, mert én hasonlóakról beszéltem a fürdőszoba és a hálószóba közti út megtétele oda-vissza, tehát... Igen, aztán, igen. aztán sorra került a porszívózás, mert a helyzet az, hogy a lakásnak a portalanítása az nincs tekintettel az ember állapotára, és én valahogy hadilábon vagyok a takarítónő úgyhogy én magam vagyok a magam takarítónője, és hát igen, igen, hát ez van. Azt kérdezem Öntől, hogy van-e hozzászólása ahhoz, hogy mekkora részvétel volt a buli negyedes referendum kapcsán? Hát igen, igen, igen. igen. Én, én nagyon meglepődtem. Én azt hittem, hogy ez egy sokkal nagyobb olyan helyi ügy, okay, amelyik... rendben van. Amelyik azt nagyon... el nekem hogy utólag elgondolkodott -e azon, hogy vajon miben állhatott az ön tévedés, aki csak jobban ért Budapesthez, mint kerületi ember, mint, mint, mint polgármester, mint én. én miben találja ide... ennek a magyarázatát? Hosszú ideig voltam a, a, a vezetője a, a Városfejlesztési Bizottságnak ö, szinte 2002 utántól, ameddig ilyen bizottság létezett, ö, legalábbis... Egész pontosan ezzel a tartalommal létezett bizottság a fővárosban addig végig, tehát 2014-ig. És akkor én számtalanszor volt alkalmam, hogy találkozzam azokkal a civil szervezetekkel és azoknak a civil szervezeteknek a vezetőivel, akik a, a, a belső Erzsébetvárosnak városnak a megőrzéséért, a hangulatának, a milliójének a fenntartásáért küzdöttek. Akkor volt ugye számtalan ilyen, ugye a király utcában, amikor azt a gyönyörű épületet, megpróbálták elbontani befektetési célval, és akkor élőlánccal védték meg, a Nagy Jófa Egyesület volt ott, akkor még jó néhány ilyen hasonló civil szervezet, és én azt láttam, hogy ők azért elég sok embert tudnak maguk mögött, eléggé meg tudják mozdítani azokat a azokat a környéken élőket, állandó lakosként ott élőket, akik szeretnék végi hangulatában megőrizni ezt a városrészt. És én ezért gondoltam azt, hogy mert nyilván ezek is támogatták ennek a referendumnak a kiírását, illetve a megtartását, hogy azért ők képesek nagmozdítani egy, egy, egy viszonylag széles kört. És és ez mutatja azt, hogy ugye gyakorlatilag olyan 2011 ö, környéke óta igazából elvesztettem a vonalat, mert fogolyabb kapcsolat, illetve ügy nem került ö, elém, amit, amivel én foglalkoztam volna, vagy láttam volna a bujne kapcsán. És ország az volt az, az időpillanat, amikor, amikor, amikor teljesen átalakult az egész. Ugye nyilván az ingatlan piaci ö, változások következtében az eredeti ö, lakók, nem tudtak a mammon ö, csábításának ellenállni, és eladták az ingatlanjaikat, valószínűleg befektetők kerültek oda tulajdonosként. A befektetőknek meg egészen más érdekeik kezdtek kialakulni. A és 15 százalék a, a 43 ezernek, ha jól emlékszem a számokra, az iszonyatosan kevés. Azért mondom, azért mondom, hogy szerintem el, el, eltávozott, tehát az a, az a réteg, akit ezek, a, ezek az egyesületek, civil szervezetek maguk mögött tudtak, ezek gyakorlatilag szerintem e, szépen lassan e, eladták az indatlanjaikat, és nyilván, ha nincsenek tulajdonban, akkor már nem tudnak a népszerhozáson részteni, mert nem és, és gyakorlatilag, és gyakorlatilag kicserélődött. Tehát ma már sokkal inkább olyanok vannak ott, akiknek a, ez a típusú pörgés az üzleti értelemben is hasznot és előnyt jelent. Mert ha ők oda bemennek és vásárolnak egy ingatlant, akkor téván ki a harják. azok, akik így közvetlenül nem voltak érintettek, azok viszont nem gondolták az hogy véleményt a formálni. Hát igen, meg azt is látni kell, hogy ez az város területének Hogyha megnézzük, most lakosság számára nyilván nem tudom levetíteni, de ha a térképet magam előtt látom, akkor a területének viszont ö, körülbelül az egyharmad. Most tudja, hogy jelenheti. mi a borzasztó, hogy ennek, ez most a borzasztó idéző hogy ez nem ez nem volt van politikai tartalommal bíró. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy a buli negyed az kommunista. De azt sem lehetett mondani, hogy a buli negyed az Fideszes. Ennek következtében elmaradt mellő az a politikai ö, izé, szlogen, ami boldog-boldogtalant rávet volna arra, hogy pró- kontra szavazzon, mert az igennel, tudom is, én a Fidesz bántotta volna, vagy a Fidesz segítette volna a hatalomra. Tehát az E, abban a pillanatban ennek az érdeklődésnek szerintem a triplájába lehetett volna számolni. Az, hogy ez megmaradt annak, ami ebből ezt következik, ez valami olyan szegénységi bizonyítvány, e, amit persze, ha gondolja, magamról is kiegészíthetek, vagy magamról is vonatkoztathatok függetlenül, hogy nem vagyok a kerületi, ami ennek az egész itteni életüknek. A másik, amit akartam öntől kérdezni, nem biztos, hogy jó helyre adresszálom, de azért teljesen rossz helyre nem adresszálom, majd megkérdezem baloldali ellenzéki elftársaimat is. Én ezt nem nagyon értem, ezt az akadálymentesítéssel kapcsolatos. Á, aláírásgyűjtésnek a, az abba hagyását. Tegnap történelmi pillanat volt, mert anélkül, hogy ezt bejelentették volna, én ezt a winterman folytatott beszélgetésben már elmondtam, hogy valahogy nekem úgy tűnik, hogy itt nem történik semmi, és ezt annyira jókor mondtam, hogy talán egy órával később ezzel kapcsolatban olvasni is lehetett híreket. Ön ott volt tegnap a Fővárosok közgyűjtésén? Igen, igen, igen. És, igen, igen, igen, igen, igen, és érti voltam. azt, hogy miért hagyták abba az ellenzékiek ezt az olimpiára emlékeztető, ám de mégse az olimpiával kapcsolatos aláírásgyűjtést? Most nagyon gunyoros voltam, elnézést kérek mindenkitől. Én most nem a mozgáskorlátozottak ellen Igen. beszélek, hanem arról, hogy hogyan válik politikai akcióvá valami, ami egyébként nem válhatna a szá. Hát én mondok ennél egy jó dolgot. Én azt sem értem, hogy, hogy miért volt eleve szükség az Én ezt szükség. értem, de azt kérdezem, de... hogy, hogy ah, most felejtsük el, hogy miért volt szükség. Bár nehéz, tehát azért ugye csak onnan kezdődik, de rájött arra, hogy miért hagyták abba. Hát ez szerintem azért jött. Ebben a az szövegben így. az szerepel, hogy megoldást, hogy, hogy, hogy a követelésüket teljesíteni fogja a főváros. Na most, ami Talós István ezzel kapcsolatos kommunikációját illeti az elmúlt időben, ez kielégítő volt azok számára, akik egyébként korábban ezt az aláírás aláírásgyűjtést kezdeményezték, mondván, hogy ebből lehessen népszavazás, akkor vagy velük nem stimmel valami, vagy velem nem stimmel valami, de nyilvánvaló, hogy velem nem stimmel valami, mert ők többen vannak, de csak emiatt. Na, következő a helyzet. A, a főpolgármester az elejétől fogva e, próbálta keresni a, a megállók akadálymentesítése esetében azokat a megoldásokat, elsősorban műszaki, másodszorban e, e, forrás problémákra e, találni megoldásokat, amik lehetővé teszik, hogy az összes felújítandó állomáson, és akkor az aláírás itt is elkezdődött, akkor is összességében 14, 13 vagy 14 állomáson eleve benne volt a, a műszaki tartalomban a a felújítása annak, hogy egy, egy másik típusú felvonóval, illetve akadálymentesítéssel oldják meg a, az állomás elérését, és maradt ö, ha jól emlékszem, akkor négy vagy öt olyan állomás, amire már az elején azt mondta a főpolgármester, hogy keresik azokat a műszaki megoldásokat, amivel ezt meg lehet oldani. Van valamilyen speciális dolog, de most annyira én... Te beszélt én róla az, a Wintermond, egy ilyen rendszer, azt igen... Kabíne, igen, igen, igen, igen. amit ami eddig Magyarországon még sehol nem csináltak, és, nem, és nincs meg Magyarországon ennek a... a, a hát, hogy mondjam, hogy amikor ezt bevezetik, akkor kell egy ilyen nagyon speciális úgynevezett minőségi biztosítási tanúsítványt megszerezni, de hát nagyjából az olyan nehéz, mint egy holdkopot megépíteni, hogy a magyar hatóságok erre engedélyt adjanak, és a felmaradó állomásokon csak ezzel a műszaki technológiával lehetett ezt megoldani. És azért nem mondta be a főpolgármester, hogy ezeken a helyszíneken ezt meg tudják csinálni, mert hogy ezt az, ennek a technológiának nem volt nem, nem kapott még biztatást arra, hogy ez meg fogja kapni azt a műszaki támogatást, ami, ami kellene. És aztán valamilyen úton, módon, lehet egyébként, hogy az aláírásgyűjtés révén sikerült a hatalmas nagy hatalmú, műszaki bürokráciát a különböző helyszíneken rávenni arra, hogy a minőségi tanúsítványokat kezdjék úgy foglalkozni vele, hogy akkor esetleg ezt a, a, a végén meg lehet adni, neki nem tudom, de valahogy megszületett a megoldás, hogy meg lehet csinálni ezzel a módszerrel mert ugye, itt ezek már, már nagyon régóta kialakított állomások, és amikor ezeket elkezdték építeni, akkor nem gondoltak arra, hogy, hogy ilyen típusú akadálymentesítésre bármikor is uh, igény fog majd fölmerülni, mit tudom én a 70-es <coughs> 70 években, amikor ezt elkezdték építeni, mondjuk 80-as években, és már ezzel a nagyon furcsa módszerrel lehet ezt csak valahogy megoldani uh, ezeken az állomásokon, és akkor most kimondták rá a végső szót, és erre valószínűleg megállapodtak, és a, a mozgássérültek egyesülete is. Én úgy tudom, hogy rábólintott erre, és látta azt, hogy itt születhet egyfajta megoldás. Úgy gondolta, hogy akkor megköti a, a, az együttműködési megállapodást a fővárosi önkormányzattal ezeknek a, a problémáknak a kezelésére. Ha, ha, ha akarom, akkor akár azt is mondhatom, hogy. hogy Tulajdonképpen ez egy olyan kezdeményezés volt, hogy már csak a, a, a aláírás aláírásgyűjtésnek a belengetése is a, a rendkívül önjáró ö, ö, bürokráciát elindított egy olyan irányba, hogy valamiféle megoldást tudjon ö, létrejönni, és hogy a politikai aktoroknak a segítségére sietett ezáltal. Ha akarom, akkor pozitívan így is meg tudom élni ezt a ezt a történetet. Van egy... bár, bár, mondom, bár mondom, én nem látom tele a, a kezdeményezőknek a fejébe, hogy ők egyébként ezt e, tulajdonképpen mi, mi okból is e, kezdték el, vagy mi okból vágtak bele. A járókelő oldal nem itt, hogy egyébként maga a probléma ne lett volna, a megoldásában volt szerintem ez pócselekvés, és mentségem legyen mondva, hogy ezt az elejé óta mondom. A járókelő oldal 2012 óta segíti a városlakókat, most ez a járókelő oldal most a. A hegyére tűzte a 18. kerületet, de nem kell ez a 18. kerület, mert tegnap én például a lányommal, meg Buda sikerült embereket lelocsolnom, abból adódóan, hogy ugye az esővíz, ami egyébként a hóolvadásból is előállhat, az ugye olyan mennyiségben van az út szélén, hogy ha az ember ráhajt, akkor ha ott valaki véletlen van, és azon a részen, ahol voltam, ott ráadásul a közvilágítása volt túlságosan jelentős, tehát nemcsak, hogy azt nem láttam, hogy ott a kö környéken vannak, a lányom látta, hogy vannak emberek, de magát a túlcsát se lehetett látni, az utat azt láttam, de a túcsát azt nem. Ez a ha esőben itt buszra biztosan vizes lesz egy ez arról szól, hogy a kisfaluddi utcai megállóban konkrétan lehetetlen szárazon megúszni, ami nem azt jelenteni egyébként, hogy itt most kipécézték maguknak a kisfaludi utcai megállót, hanem az, hogy ez Budapesten egy... Hát, amikor esik az eső, ez mindig jelentős probléma, nyáron annyiban jobb, hogy akkor meleg van, és ha az embert lelocsolják, az nem annyira kínos, mint télen. Tényleg az, az, az is szóba került még a el folytatott beszélgetésben, hogy ott az Árpád út, de mellestek a Váci út mennyire elpocsék, talanódik, elpulj, tehát, hogy mennyire tönkre megy a metrópótló buszok fokozott közlekedése okán. Igen, igen, igen. Hát, ö... Tulajdonképpen ugyanez a helyzet a Kisfaludi utcával is, hiszen az a 184-es buszcsaládnak családnak, 182-es, 184-es busz családnak az a legfontosabb állomás, hogy ennek van egy gyors járat, illetve egy normál járati menetlennyi, aztán a Kisfaludi utcának a külső szakaszán ráadásul olyan autóbuszok is járnak, amik gyári végállomással a határut közlekednek, nagyon-nagyon fokozott nagyon-nagyon fokozottan igénybe vannak véve ezek az, az utcák és a burkolathoz borzasztó állapotba kerüljön. tegnap egyébként olvastam ezt a járókelő elő blog bejegyzést. Igen, jeleztem a BKK felé próbáljanak valamilyen időben, valami, valami tenni ebben az ügyben, de például a kokáért egy héttel ezelőtt, amikor a, a, a, a fagy és a Szózás következtében mondjuk a Halomi külső szakaszán sikerült 44 Ippalapkáty utcán volni, a Nagyanyed utca és a, a Királyhága utca közötti szakaszon. Ugye ezt, ha már Nagyanyed és utca és Királyhága utcáról beszél, akkor megkínálni. azt árulja el nekem, hogy annak van oka, hogy Budapesten egy is ugyanazon utca, tehát ugyanazon utca nevekből miért van több? Annak, mert az, hogy most van Minszk tér, hát az valahogy én tudomásra veszem, nem nagyon értem az okát, azt is értem, hogy ott van a nagykövetség, de jó, legyen Minszk tér, oké. de miért van Királyhágóból és e, nagy Enyed utcából több? Azért, mert amikor ezeket az neveket kialakították, akkor még nem volt az utcanemek adásnak egységes szabályozása, illetve és nem, volt nem, és, és nem volt. és nem És nem volt még nagy Budapest nem történt meg még a Budapest egyesítésre, és ugye például ezek az utcanevek, ez Peszem-Förinc megyei város területén voltak találhatóak, és az Budapest közigazgatásán kívüleső közigazgatási egység volt ugye 36-tól, és ezek a településrészek, például a 18. kerületben azért kapták ezt a nevet, mert ez az a területrész, ahol a, az első világháború után, amikor az elcsatolt területekről a Bármegyei és egyéb közigazgatásban szereplő adminisztrációnak a különböző személyei elköltöztek, azok itt kaptak letelepedésre jogosító különböző nagysárvú telekeket, attól függően, hogy a az elcsatolt terület adminisztrációjában milyen ö, státuszt töltöttek be, tehát hogyha ők egy ö, vezetőbeosztású ö, megyei adminisztrációban lévő tagok voltak, akkor nagyobb telkelt ö, ö, ezek voltak azok a területek, amik most a Nagyanyer utca, Székely, Udvar utca, Manusvásár utca, Tarkhő utca környékén vannak, egy szép nagy ö, szinte azt lehet mondani, hogy nagy vitézi telkek, tehát ilyen 4-5 600 létszögöves telkek voltak, aztán persze ezek azóta ablúzódtak a ülőjútonak az északi oldalán pedig, amelyik a repülőtérhez közelebb eső rész, ott pedig az adminisztrációban azok a, a, az emberek kaptak kicsit kisebb telkeket, de hát ott már nyilván más. Ö, telepítési tényező is volt, tehát másoknak is volt lehetőségi. Ott ö, olyan, olyan 150 és 200 négyzetekből között térségeket Ezért vannak például ezen, ezeken az ö, oldalakon is ilyen az elcsatolt földrajzi nevek, illetve település nevekről ö, elnevezett utcák ö, nagyon nagy számban. És az budapest területén pedig valószínűsíthetően több ilyen ö, területrész volt, ahol ugyanígy adtak utca neveket, csak mondom, azok külön közigazgatási egységek voltak, és aztán amikor Nagy-Buzapestet egyesítették, akkor nem tették meg azt, hogy akkor ezeknek valamelyiknek elvették a nevét mondjuk sorshúzás alapján, és átnevezték volna, mert ezek, ezek mellékutcák utcák voltak. A főutcák esetében ezeket ugye tudjuk, hogy erőszeretettel megtették, és kurzus neveket is adtak nekik, de, de itt ezeken a helyszíneken ezt nem tették meg. Még egy dolog, nem do a nagykörösi út és az Eke utca kereszteződésének biztonságosabbá tételéről per szentülés persze szentre most már csak azt kéne megtudni, hogy a nagykörősi út és az Eke utca kereszteződése milyen problémák halma jelentett az ott közlekedők számára. Hát igen, ez az egész nagykörősi út Eke utca problematika, az egy, ez egy nagyon súlyos problematika abból a szempontból, hogy nagyon jól fém azt, hogy ha van egy nagyon nyomulós multinacionális élelmiszerlánc, amelyik magántulajdonosoktól fölvásárolja a telkeket, majd oda ráhúz egy áruházat, aminek a parkolási gondját, a környezetvédelem, a zajhatás, a közlekedési csomópont átalakítása, stb. stb. stb. stb. Az, az, az általában mindig zárójába kerül, és soha nem fognak foglalkozni vele, és borzasztó nehéz kikényszeríteni utólag ezeknek a dolgoknak a megvalósulását, mert viszonylag könnyedén a tulajdonosoknak, ugye ez még bőven a válság idején volt, amikor ezeket a, a telkeket felvásárolt, egy iszonyatos, iszonyatos árakat ajánlottak be azért a pár telekért, amit felvásárolva ott a, a viszonylag jó helyszínen tudtak egy áruházat kialakítani, aztán utána persze arra már nem költenek, hogy az, az, az már a közösségfinanszírozó, hogy ott legyen rendben egy zebra, legyen, legyen lámpa, a, a, a forgalomtechnikát úgy ki lehessen kialakítani, hogy be lehessen hajtani és ki lehessen hajtani normálisan a parkoló területéről. Tehát ezek már mind, mind olyan történetek, amiket, amiknek a megvalósulását csak addig, ameddig a legszükségesebb az engedélyek megszerzésére, az, hogy ő tehet, hogy el tudjanak kezdeni építkezni, azt meg csak. összes többi járulékos beruházást úgy kell külön kísérni belőlük, hogy Té tényleg ez egy nagyon-nagyon rossz rész a szabályozásnak, hogy, hogy nem lehet ebben sokkal erőteljesebben fellépni. Nyilván most az önkormányzat saját erők mellé teszi a pénzeket, és ugye ehhez a, a problematikához tartozik az Eke utcai csomópont is, ahol, ahol ugye van egy buszmégállomás is a másik végén, tehát ugye oda is igyekeznek, a bolt felé is igyekeznek, visszafelé is igyekeznek onnan, átlósan is próbálnak át menni. A basútállomás is viszonylag közel van. E, nyilván itt egy komplex megoldás. Oké, okay, de van, nyerje vissza a vitál kapacitását, Az lenne a kérésem, Wintermonte Zsolt távolíte Ukán, hogy a jövő héten is, ha az önnek megfelel, akkor csütörtökön 8 óra 30 perckor jelentkeznék. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Én is köszönöm. Viszont, hallásra. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Önök Ugi Attilát hallották a 18. polgármesterét mi kellene egy ilyen szignál. A műsort a 18. kendeti önkormányzat támogatka. 8 óra 50 perc van, a mai műsorból még 7 perc van hátra. Ha ez alatt valaki telefonálni akar, akkor nem fosztol meg ennek a lehetőségétől. 06148999 és 063671161. Hétfőn 26-án este fél 8 óra nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt boltlakájában, Bakácsa Filkóval, Önökkel és valószínűleg velem. A belépés díjtalam. Holnap, amennyiben a mai új az utolsó volt, csak kísérleti Filipov, Navracsics, Karácsony, Bácskai, Dobrev összetételű csapattal támadok, már amennyiben fölveszik a telefont. Ma egész nap 2018. február 22-ig egy csütörtök lesz, de 8 óra 50 perc már nem sokáig lesz, mert 13 másodperc múlva 8 óra 51 lesz. Tél van, és a hétvégén még inkább télebb lesz. 0 1 4 még 6 percen keresztül, és azt követően dörö.fi aljanoskukac.gmail.com Menjetek, menjetek Tesszük Haló? Tiszteltem Fialó úr, egy műszaki jellegű problémát szeretnék csak közé tenni. nem tudom, hogy másnál is hallatszik-e, de borzasztóan búg a mikrofonja. Csoda, hogy szól, nem tudok mit tenni majd a, a, azok, aki kezükben Ádám hallod? Nem hallod, Ez amit főleg... a hallgató mond? Nincs... Főleg a utóban nagyon kínos, mert olyan, mintha szét akarna esni az autó okay, rendben van. itt azt mondják, hogy itt nincs zúgás, nem tudok mit mondani. Értem, köszönöm szépen, elnézést! Nem, ne, ne kérjen elnézést! Elnézés kérés, az innen <coughs> messzebb van! De most például a mikrofon mikrofonzsinor, egy olyan lukba van dugva... <coughs> <Köhö> Amelyről azt se tudtam, hogy ilyen célra is szolgál, mert van itt négy luk még, de azok most valamiért nem működnek ilyen célból. Minden lukat bejátszunk. Még négy és fél perc. kohut korong az égre leveszem te solo hogy mi van de egy nem vár ne üik három este Éjszakára esne Én meg a konyhába Sietnék Hogy össze ott Valamit A megyik. mai műsor elkészítésében is pogányádám volt segítségemre Amennyiben nem telefonálnak Hogyha Abban az esetben Csetamás, ha igen, akkor Tapasztalni meg fogják Döröfont fialajános való. Kukac, gmail.com Én összerámolok Ha netán megzavarnak, akkor Fegyelme végül holt kalappal, edények köztén válogatva. Az örgő oszlopok, mögött hogy mi van? Az örgő oszlopok, mögött hogy mi van? Talán egy váratlan kis holttest, amihez már nincs meg a tettes, Mindenki csak lapít, ártatlan világ. Az ikrek súgdolózva várnak, én meg az ablakon kimászva. Rendőrért elmegyek, de mégse oda. Ő. Jó reggelt, Horváth Jéte, egy műsor ajánlott, mindenki van, szó, gondolom, ez nem reklán, hogy mindenki, aki teheti, menjen rá a Google TV-re, és nézze meg a kunham jágnes a beszélgetést, ami tegnap volt, és ma lesz adásban, és a videótárban pedig nézze meg a másik beszélgetésre, a a az első 20 percet olyan ciporkázás volt, és olyan játék, hogy olyat nagyon ritkán látni, és toda jó volt. Tessék megnézni. Köszönöm, Péter. Esetleg az se rossz egy téma, érdekes volt. Ma, érdekes műfaj az Zugló TV, de ezt itt most komi módon nem tudom kifejteni, hogy mit jelent, hogy érdekes, ezért nem mondok ennél, halottak, ennél többet. Hát kikre hárul majd a holnap, lefolytott rengeteg, egy telefon még belefér, épp hogy. A világ fejest a holdkoromba innen, Márnak lent az a jövő nemzedék. 70. Egymásnak esik. Jó reggelt kívánok, fiúra úr! Nekem meg a Gonátlászó és a Köves közti beszélgetés volt nagyon-nagyon-nagyon informatív, és nekem mind a kettő szimpatikus, mind a két ember, és szeretem mind a kettőt. Örülök, hogy ezt mondja, a hallgatók egy része ezt valamiféle versenynek fogta föl, de hát miért pont ezt ne fogták volna föl versenynek? még ő kalappal edények köztén válogatva az örgő oszlopok Elköszönök Mögött, hogy mi van? Döröpont, fiatal vigy vigyázzanak vagy itt ellenkezőleg ne vigyázzanak magukra. Mögött, hogy mi van? Az örgő oszlopok. Mögött, hogy mi van? Az örgő életek. Mögött, hogy mi van?